Un programa conduit por en Joan Pera. Un programa espacial. Un programa diferente para diferent. Porque, porque en estos tiempos y en este barrio, luchar por la supervivencia es el pan nuestro de cada día. Bona tarda, benvolguts i benvolgudes Ràdio Lliure, oients, això és la tarda sense embuts, no, la tarda sense embuts, no, és la flega a on vaig, on vaig. Per cert, records i salutacions a la, a la tarda sense embuts, que duen temps sense, sense metre, veritat, Sònia? Bona duen tarda, temps, Sònia. Bona tarda, duen temps sense metre, no sé les raons, no sé les raons. Um, jo, ah, potser els hi podem escriure un missatge o una cosa així potser sí demanant, demanant perquè déu nhi es van convertir en referent radiofònic uh, clar, que duen dos anys, per tant han tingut temps allò de, de fer rodatge però um, Eh, Passen tres minuts. Tenim amb nosaltres eh, el convidat eh, d'aquesta tarda, el Marc Serra. Moltes gràcies. Serra. We... Ah. No passa bona, bona, bona tarda, Marc. Bona tarda. Bona tarda. Um, ens vens a parlar del teu llibre. No. No. És, és, és per fer, és per fer la conya. conya. Però, és fàcil, però no... No, de fet, ets editor. Sí. Tu has escrit el, eh, la introducció... Jo amb dues companyes amb dues més, són les hem editat el llibre, són sí. uh, les que hem fet... L'Elisenda bueno, com... Alemany i la Gemma Basart. Sí, sí. El llibre és Construir municipi des dels moviments socials, candidatures alternatives i populars i barris en lluita. És um... un molt llarg. Bueno, molt amb... Molt il·lustratiu. Molt il·lustratiu. Sí. Eh... Entrarem a parlar, si et sembla, en profunditat a partir de les 6, que és com ho havíem anunciat, mm -hmm. i, i segur que serà ben interessant també per a veure què, què podem treure d'aigua clara que pugui ser d'interès per, per la gent de Nou Barris o per d'altres indrets, perquè com això d'internet arriba a, a tot arreu, doncs, doncs a veure què, què podem treure. Um, jo t'he obert el micro i ja t'he presentat perquè total, avui... Jo no sé si la Sònia t'ho ha explicat, però nosaltres acostumem a fer programa els dissabtes al matí. Sí, alguna cosa m'ha arribat. Um, però aquests, aquestes festes, aquests dies, hem decidit de fer-ho entre setmana. Per tant, podem ser una mica flexibles no? amb, amb el que acostumem a fer. Jo, jo t'animo, si vols... o partí... estem demostrant, ho estem demostrant, que estem sent flexibles. En quin sentit? Que hem passat de dissabtes a entre setmana de matins a tardes i potser ja no es farà mai més Déu-n'hi-do ja. Déu és, és molt optimista, gràcies Sònia la, la fredor hivernal eh, en tot cas, el que et comentava nosaltres passarem a fer repàs de diferents notícies avui el Tribunal Constitucional ens ha facilitat molt la feina perquè ahir vam fer programa i clar, no estem acostumats a fer dos dies seguits programa i vam dir, demà de què parlarem Tranquils, que el Tribunal Constitucional ja ha tret la sentència i el castellà torna a ser llengua vehicular a, a Catalunya. Ara entrarem en detall, hi ha alguns articles preparats. Això és a ràdio RSK, al 107.1 FM. A, a 3, ens podeu seguir també a 3 www.rsk.cat. I Sònia, acaba tu de dir les formes de contactar perquè és... L'email del programa ràdio... Perdó, perdó. L'email del programa és lafleca.radiorsk uh -huh. arroba gmail.com uh -huh. sí. I aquí ens poden enviar suggeriments cartes pastissos o, o cites. Per exemple. Eh, I al Twitter i això? Llavors... Twitter.com barra la fleca Radio RSK <ríe> Al final ens ho prendrem de memòria i no tindrem aquestes vacil·lacions. Al final que... farem una falca de com de... contactar-nos? O... Exacte. Com ens pot seguir? Exacte. Festa amic nostra o follower? O follower, sí. Uh, per cert, uh, parlant del Twitter, no vam contestar ahir en directe, però el Pau On Tour del mm -hmm. Twitter ens va enviar un missatge... de Unidor? eh? Déu-n'hi-do, ens envia el missatge oferint-se a, a, a ell mateix a fer el, el gadget, al WordPress, per, per, per tenir els programes, els programes directament Només allà. Només apretant el clic. Llavors, eh, primer de tot, gràcies, Pau, segur que ens estàs escoltant i si no ens escoltaràs eh, en quan pengem el programa. En I el blog? En el blog. La fleca <laughs> wordpress.com Lafleca.wordpress.com Sí, eh, hem de fer una falca anunciant això ja tot de... Sí, de sopeton. De sopeton, sí. En tot cas, eh, Pau, gràcies i sí, és possible que la Sònia i jo acabem jugant la carta comodí que tu ens, ens mostres i que ho acabis fent tu perquè... Degut nostra... Totalment. <laughs> ignorància. Ignorància total. Informàtica, programadora. Doncs bé, eh, això fem una falca precisament del de pa nostre de cada dia Marc, que és com es diu aprofitant, ja ho saps, la fleca i tal doncs el repàs de notícies és el, el pa nostre de cada dia eh, tenim suc de llevat o cervesa a, a la nevera, si us voleu servir també, aprofitant també eh, no hi ha cap problema en tot cas, comencem amb el pa nostre de cada dia per exemple el Pa nostra de cada dia nostra de cada dia. nostra pa nostra de cada dia. dia. Pa nostra de, de cada Dia amb Sonia Moritz i Joan Pera. Doncs bé, mentre eh, la Sonia actualitza el Twitter, nosaltres començarem. Com us deia, com us deia abans, eh, avui el Tribunal Constitucional, el Suprem, de fet, eh, ha fet pública la sentència en què exigeix a la Generalitat que reintrodueixi el castellà com a llengua vehicular a l'escola. Eh, abans de... O potser, a banda de, de, de llegir les notícies, que això ho podreu fer sense problema a internet, eh, sembla ser que tot això prové d'uns pares que van, fer, que van presentar uns recursos per Caixança de que no hi havia dret a, a l'educació en castellà. El Twitter, jo no sé si això està ben... Jo quan ho he vist m'ha causat una sensació de dilema moral, però surten els noms i els col·legis són dels pares aquests en particular. Jo, jo en fi, eh, pel que es veu són tres pares els que han estat els estiletes d'aquesta de, denúncia, però bé... El resultat vindria a ser que el Suprem exigeix a la Generalitat que reintrodueixi el castellà com a llengua vehicular a l'escola. Vilagüeb informa dient que eh, el Tribunal Suprem espanyol ha més tres sentències en què obliga la Generalitat de Catalunya a fer servir l'espanyol com a llengua vehicular a les escoles. La sentència es resol en diversos punts de pares que denunciaven que els seus fills no podien fer les classes en espanyol. El Suprem ordena a la Generalitat que adapti el sistema d'ensenyament a la sentència, que la podeu consultar en PDF al... al... Jo l'estic obrint ara, però no, no llegirem una sentència del tribunal perquè ens podem aquí quedar clapats. Um, doncs això que adapti el sistema d'ensenyament a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i que l'espanyol sigui introduït com a llengua vehicular de manera proporcional i equitativa al català en tots els cursos. Quin era la llengua que estava en perill? El, el castellà, no? Ah. A, Catalunya, a... A, a, a, Catalunya, a Catalunya ja se sap si el... El, el tens encès, el micro? Sí sí, sí, sí que el tens encès. A veure... Sí, sí. sí, sí. sí. sí. sí. sí. Doncs, doncs sí, a veure, era el, el castellà o el català, en fi ara no. per què ho dius? No, bàsicament perquè almenys som fills de la inversió lingüística per volari amb català, primària amb català, secundària amb català, i ja no llegiré més amb català, però tenim el mateix comandament i la mateixa competència lingüística amb el castellà. És a dir... El, rendiment, el problema que el castellà es fain més o menys faltes d'ortografia és tant a Barcelona, com a Olot, com a Segòvia, com a Càceres. Uh, sí, De fet, que uh, vu de llegir la, la nota de premsa de VilaWeb diu el Suprem, on doncs, s'invoca la sentència del Tribunal Constitucional per destruir la immersió lingüística a Catalunya, de la qual parlava ara a Sònia, i diu que a l'esscola de demanar als pares quina és la llengua habitual que volen per als seus fills. Eh, Dé Unidó, això és obrir un jardí. És, per exemple, a, a Barcelona mateix, em sembla que l'Erea metropolitana hi haant famílies amb més de 100 llengües diferents. Simret és que em fies. Si estem dient que el dret dels pares és que seduqui els seus fills en la seva llengua materna, Uh, llavors hi ha cent doncs llengües diferents, 100 idiomes, com per posar-se a reclamar. Si el que volen dir és que només les llengües amb un estat al darrere tenen aquest dret, llavors que no vinguin amb romans, que ho diguin clarament. Quan vostès tinguin un estat, parlaran català on vulguin. Mentrestant, heu de passar, heu de passar per on nosaltres volem. Per acabar, diu la notícia publicada a VilaWeb que la sentència també obliga que les comunicacions orals i escrites que reben els pares siguin en les dues llengües. Eh, en fi, no, està, està, és, és, és la situació en la, qual, en la qual ens trobem. no sé Jo, jo, jo Marc, eh, ja sé que no, no ets un expert del tema, però sentit comú, què, què et diu el teu sentit comú? Bé, sincerament, estic bastant en estat de xoc uh, i, i, és, i és sincer, eh? Vull dir, desconeixia completament la sentència. Sí que em sona, la, la, quan ho has comentat, aquest, aquesta, aquesta demanda d'aquests tres pares que van a córrer el seu dret a, a l'educació en castellà, el que passa és que trobo-ho esperpèntica la sentència. O sigui, una invasió de competències espectacular per part d'un tribunal que també és discutible... I a més a més això obre una, una caixa ara mateix de, de tot tipus de, de qüestions que, que no sé on ens pot portar perquè sincerament no sé bé per on tirar perquè a més a més em sorprèn, desconeixia la sentència, reconec que, que no s'havia produït aquesta sentència. S'ha produït avui, per això ho no, comentava això, que... aquesta dir, tarda. Però, aquesta, bueno, em xoca, vull dir, em xoca molt, no sé ben cada què dir-te, però sí que trobo que, que, que crea un precedent greu i que veiem com s'aplica, perquè crec que això no, no es pot permetre, sincerament perquè bueno, el, el model d'immersió lingüística català o i educatiu té bastant que desitjar o, o no, però és un sistema que funciona i en tot cas és l'única forma que hi ha de perdurar la llengua catalana o sigui, de permetre que, que la llengua persisteixi com a llengua vehicular és bàsica a l'educació i no... Ningú discuteix la... en aquests moments que el castellà tingui cap mena de perill i ningú li discuteix a ningú el, el dret a educar-se en qualsevol idioma. Vull dir, si tu vols anar educar-te en castellà, crec que hi ha escoles que, que segur que ho pots fer i de la mateixa manera que anirà en anglès, que anirà en alemany. Evidentment seran privades, seran minoritàries. Però hi són. Però hi són. I que l'ensenyament públic sigui encara la... Com a llengua vehicular, independentment de que s'ensenya o no el castellà que s'ensenya i depenent no de no. quina sigui la teva llengua materna jo crec que és un disbarat, és un... No disbarat. jo em pregunto si, si aquests pares han, fet, han presentat aquest recurs o s'han presentat davant d'un jutjat a títol personal o, o darrere hi havien aparells d'aquestes associacions doncs Paco puc... Caja o Ciutadans mm. o PP o et puc comentar, Sònia, oh, que, sant, que, et puc comentar que sí que hi havia una associació al darrere, també l'he llegit a... al Twitter, eh, però ara no la trobaré. Però sí, hi havia una... Responent Són... a la teva pregunta, sí. sí perquè no deu ser fàcil presentar un recurs ja només pels mitjans necessaris per arribar fins allà, tan econòmics com, com a l'hora de, de, de coneixement... De jo sincerament jo s'ha sí de presentar un que acusarà constitucional no sé per on començar per tant necessites una de mitjans tan econòmics com de coneixement com d'infraestructura per poder-ho presentar que dubto que estigui a l'abast de qualsevol pare o individualment o de qualsevol persona a títol individual Bé doncs perdoneu però cercant el que comentava la Sònia no només hi ha una associació que no he sabut trobar sinó que més hi ha un partit polític vinga va Vinga, va, una, cervesa, una cervesa qui encerti quin partit polític està darrere de, per exemple Feliciano Sánchez López que aquí sí que dic el nom perquè aquest home ha sortit a l'ABC fent, fent una entrevista és un dels pares que, que ha portat la denúncia eh, són 12 pares i aquest és un d'ells i, i dic el nom perquè ha sortit a la BC i, i ha donat la cara l'estic veient la cara i fa cara de bon home us ho podeu creure però la pregunta és per una cervesa, quin partit polític hi ha darrere de, de, de, bueno, de, que, de, de Feliciano que... Sánchez López en, en particular? Sònia, si us plau, pots participar, però no cal que ens il·lustris musicalment.? CS? Sí, efectivament. Efectivament. Ciudadanos podeu llegir l'entrevista a Ciudadanos cs.org. I el pare aquest, només ja lleixo el titular, és eh, no estoy en contra del català solo si excluye el castellano. Llavors, aquest home, en una conversa en què només es parla català, deu... <ríe> Bueno, en fi, és que és força curiós. Hosti, és força curiós, és impressionant com, com acaba calant un discurs que mai hi havia... Bueno, en no sé... Fet, no no cal aquest discurs. El, el també d'aquestes sentències que va totalment en contra d'una realitat. D'un sentit comú. D'un sentit comú d un, d un... Per una, per, en tots els respectes, però per una minoria de ciutadans que, que té una representació escassa dins del Parlament, vull dir que no és una opció majoritària, per tant totalment respectable la seva opinió totalment respectable que es presentin i que, que tinguin representació però que és totalment inconcebible és que aquesta sentència vagi en contra d'una realitat que existeix, que està vigent i que funciona vull dir, jo no crec que hi hagi tants problemes al, amb qualsevol persona per a, a tenir una educació en catalana aquí a Catalunya del contrari, jo crec que és més complicat en segons quins barris tenia una vida normal en català. En català? català és, és... Escolta, no, no, tens raó, tens raó. Tens raó. No... Es, es va per aquí. De fet, eh, ara estic mirant la, la web de ciutadans que no t'ho creuràs però no havia entrat mai, que dius hòstia, bueno, tenint ja tenint-la... Ja i... Potser te la detecta com a virus. O? <laughs> Depèn de quin antivirus tens. Doncs, escolta, mira, hi ha un... Denúncia a tu lingüística. En plan... Com es diu això, els fleixos aquests que surten al costat? Un bàner, un bàner. Diu, denuncia tu multa lingüística. Has sido víctima de la imposición lingüística del nacionalismo catalán? En, en, en Ciutadans te a denunciar tu caso. Bé, jo, jo no continuem parlant d'aquesta gent perquè, perquè no són hores, eh, però veritablement eh, sembla ser que la sentència dona ales a una minoria i que va en contra del sentit majoritari que, que ja és complicat, que en un país com Catalunya sí. ja hi hagi un sentiu majoritari, però, però dóna ales, dóna ales. Eh, què ha de fer ara el nou president de la Generalitat amb aquesta sentència? Claudi K? Que suposo que recórre-la. No, suposo que es pot recórrer tot. En aquest... és, suposo que els és... que no quedaran braços plegats i... Marc, és el segon dia en què puc dir les esperances estan dipositades a Convergència i Unió. Ahí era per la, per la llei CINDE. Ahir era per la llei CINDE que no s'aprovava. Mentre es feien programes estaven pendents a veure si Convergència i Unió... Sí, I, sí, avui... Seguit, jo, i... I avui torna a passar el mateix. Bueno, a veure si Convergència i Unió eh, es planta i recorre. Bueno, ja ho veurem, ja veurem, no ens fem gaire il·lusions. Sònia, eh, perdona, per ser que estaves, eh, algun comentari envers això ens pots il·lustrar? Has vist alguna notícia? Jo... Cap ni un, crec que la gran majoria de les coses a ressaltar ja les hem tocades. La idonietat de la mesura, l'oportunisme als ciutadans i una mica a les l'esquizofrènia de l'immersió. De l'immersió en castellà en aquest aspecte. No? Aplicar el castellà com a llengua, llengua vehicular no deixa de ser una, una opció polititzada d'una cosa que a priori no genera cap mena de conflicte. Bé, d'aquí 10 minuts eh, sortirà Oriol Pujol, el fill de, de Jordi Pujol, en aquest cas, i de Marta Ferrusola. A dos quarts de sis eh, es pronunciarà siu mitjançant Oriol Pujol eh, en torn de la sentència... De la qual estem fent comentaris. A veure si després me'n recordo i podem fer podem treure les primeres conclusions en versar sí. aquesta esperances diputit. Ja, ja. Si no <laughs> jo... Sí, sí. Et costa tant mirar que te Sí, sí, sí. Eh, per exemple, la CUP de Barcelona convoca la ciutadania a rebutjar la sentència del Suprem aquest vespre a la Plaça Sant Jaume. Està bé, està bé. Eh, fiquem una falca, una falca llarga perquè perquè ens hem d'obrir la cervesa i això. Bé, ens hem de recuperar. Hem de recuperar. No, però... són, són això. Són les 5: i 22 minuts. Això és Ràdio RSK, la Fleca, estem amb Marc Serrà i Sònia Moritz i Joan Pere, que és qui us parlar. Doncs bé, fins ara. El pa nostra de cada dia nostra de cada dia. El Pa Nostra dia. de Cada Dia El Pa Nostra de Cada Dia Amb Sonia Moritz i Joan Pera Què passaria si un dia Jose Mourinho fos el teu entrenador?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 Yo gusto mucho de escuchar Radio RSK, son buenos y lo saben que son buenos y por eso gusto de ellos. <risa> Yo soy un gran defensor del ser humano. Creo mucho en él. Yo escucho la fleca de Radio RSK. Euteño radio rs cano corazón ahora es siempre cuando estoy en Barcelona la escucho los no 77.1 la frecuencia modulada ese si estoy fuera estoy en Madrid en el 3ww Això ha estat mil·lèncolin amb el tema Bullion. Doncs bé, són... falten quatre minuts per dos quarts. Eh, això és La Fleca, continuem amb Sònia Moritz i Marc Serrà. Eh, estàvem discutint sobre si continuar aquí estirant-nos dels cabells amb la sentència del Suprem o si tractem d'altres temes. Com estem pendent de, de les valoracions de Convergència i Unió, que serà una mica, sobretot ara que serà el partit que governarà, eh, a veure quin, si, és, si, és, si porta allò tibiesa o, o mostrarà en fermesa, doncs estarem al tanto. I mentrestant, doncs, Sònia, el tema d'Itàlia, com ho veus? El tractem? Podem ah. tractar passar una mica per sobre, sí, breument. Sí, un brioixet, fem un brioixet. Sí, un brioixet molt, molt petit i no gaire dolç, perquè les notícies no, no, és, no, hi, ha gaire, no hi ha gaire sucre, però... Una mica el eh, que ens avançava ahir al Binks, no? Exacte, exacte, per això, per això ho comentarem. Uh, els estudiants italians han tornat a sortir als carrers en el dia que es pretén aprovar la reforma universitària. Hi ha hagut molta atenció en el recorregut a Milà, Palermo i Roma. Eh, en realitat, sembla ser que, que malgrat que sí que hi han hagut incidents violents, eh, no hem arribat als extrems que, per exemple, van veure a Anglaterra, no fa gaire també un parell de setmanes. Eh, en el qual eh, s'aconseguia entrar en, el, en la seu del Partit Conservador. Els toris En fi, doncs a Itàlia diguem-ne que no, no han passat de llançar ous, tarongges i petarddos contra la seu del palau i això sí ha resultat ferit un periodista en una mà. Ja, S'junta ha... també a Itàlia, no només s ajunta a la reforma de l'educació parada els canons de Boòness. I en, en, en retallar la recerca el diner de la recerca i de l'ensenyament públic a favor de, de la universitat privada, sinó que també s'ajunta que, que el fet recent de que fa uns dies, Berlusconi va salvar el coll amb una emo una emoció d'aquestes. Inextremis. In extremis en el qual se l'ha acusat de, de comprar de vots i, i la cantarella de sempre, que se sent a Itàlia, de les corrupteles. O sigui, s'ajunta tot, s'ajunta tot. Um, Sònia... A jo... més, també el Milan va primer a la Lliga i la gent està enfadada i coses així. Tot s'ajunta. Tot el que és Berlusconi és... Tu com a dona et sents una mica insultada per... Sí, jo com a dona em sento realment mal tractada per un masclista un... i un impresentable que es dedica a fomentar la prostitució i el tràfic de, de dones amb fins privats i la camarilla. És, és una forma de dir-ho, sí. Um, una cosa, jo estic seguint el tuit i ara, per exemple, el que va més bé, el que està sortint més és la convocatòria de la CUP de Barcelona uh, per a fer una concentració de rebuts a la sentència, uh, aquest vespre a les 8 a la plaça Sant Jaume. Um, i estava pensant, dic, li faig ara la pregunta o m'hi espero? I ja veuràs que te la faré ara. Eh, eh, quan, quan, ha, quan a la portada llegim candidatures alternatives i populars, uh -huh. estem parlant de Cups? També. Les Cups llavors anirien, es podrien sentir identificades? O... Hi ha membres de la CUP que han escrit, que uh -huh. són els autors del llibre també. Uh -huh. I van participar a les jornades. Compartim bona part del projecte. Podem, bueno, si vols en parlem després més endavant, però sí, el, el, el llibre es parla de candidatures alternatives i populars a nivell municipal. Hi ha moltes, molts pobles i, i ciutats en què aquesta que aquesta candidatura alternativa i popular és, és una CUP. Uh -huh. Per tant, tenim moltes coses en comú amb, amb, aquesta, amb, amb les CUPs com a tal. Uh -huh. Potser a nivell nacional, però sí a nivell a nivell nacional potser també Potser també potser sí. també perquè negar-ho i com a projecte comú i a nivell institucional i a nivell municipal i a nivell polític tenim moltes coses en comú i compartim coses amb les CUP de fet, estem en un procés ara mateix les candidatures alternatives en general una, sèrie, una mica de procés les del Vallès que són una mica en bona part amb la resta del territori representades bàsicament per CUPs en què estem en un procés una mica de diàleg de, co de col·laboració, veiem com ens articulem uns als altres per crear una mica de xarxa i començar a tenir una mica més de força, a unir esforços bàsicament, però sí, sí estem parlant de cubs també. D'acord, d'acord no, era una pregunta eh, que m'ha vingut i dic mira doncs per anar introduint el tema eh, ja va bé Eh, doncs bé, això, la, la CUP de Barcelona realitza una convocatòria a la plaça de Sant Jaume aquest vespre a les 20 hores. Jo, entre que no tothom llegeix el Twitter i que està plovent i que hi ha poques hores d'aquí a, a les 8, confio, confio que hi vagi gent, però, però complicat. Doncs, Sònia, continues amb el, actualitzant el, el nostre estat al Twitter i estaria bé estaria bé que ens parlessis arribat a aquest punt ja a dos quarts de, i mentre jo miro de trobar les declaracions de Jordi Pujol, ai, de Jordi Pujol. De Luri, de Luri, de Luriol Pujol de, que per ser, en fi, eh, re, anava a dir una cosa de Luriol Pujol, però tan és. Em eh, i així, mentrestant, jo miro de, de seguir una mica el, el rastre a, a tot plegat de, de Convergència i Unió, per sortir una mica de dubtes. Eh, de què ens parlaràs? Avui? Sí. <laughs> <laughs> és que és veritat, no? això... De, de què parlarem Avui? <laughs> No, és, és, és cert, és cert. Vull dir, nosaltres estem acostumats a fer programa cada set dies, com a molt. Com a molt, amb un marge d'error, amb un marge de temps per poder preparar-se quatre pinzellades d'algun tema sí. d'aquests silenciats o, sí. o atemporals... Sí. I, i avui m'has enganxat amb en brages d'acord, doncs a veure m'esperaré perquè l'Oriol Pujol segurament trigarà, en, ja se sap com són els polítics molt, molt circunloquis però triguen en, en dir les coses per tant li donem una mica de temps jo el que per anar introduint a veure, el convidat ve d'un poblet, un poblet un no? O, una vila, una vila. Déu n'hi do, d'acord no, no, publet és on jo vaig ara al Nadal Eh, el tema és eh, teniu ràdios lliures allà? No, no Tenim una ràdio local uh -huh. -municipal, municipal però lliures no L'experiència uh, més propera que tenim és a Sabadell, a Sabadell amb, de... amb ràdio Trama sí. Has participat? Has fet algun programa? Uh, no directament però conec gent que hi participa uh -huh. i de fet Potser, i ara és avançar esdeveniments, eh? però potser col·laboro amb un programa d'aquí a poc, però moment no. Jo sé que participo un programa a la ràdio municipal de Gasparà. Ràdio municipal. Un sí. uh -huh. uh, programa de Satira Política, cada que ara els fem dijous. La ja sàtira política tipus Polònia o bueno, minoria absoluta? No és, sí, però no és tan ambiciós i és a nivell local. I, sí, i, el... feu, i, no, i, I feu imitacions, no. que I imitacions absurdes. Dir. Sí, però clar, no podem imitar l'alcalde del poble perquè no, no en sabem, això per començar, però a més a més tampoc el coneix tothom i no hem sentit claro. a parlar tant com per poder-lo imitar. No avançaríeu sí, res. No és molts personatges estúpids uh, i reals que deformen bastant la realitat. Dir... Ahà. Doncs mira, ja va ja bé. De... Com es diu el programa? Tots són pops. Tots són pops. Sí, també tenim Facebook, Twitter no, <laughs> Facebook l'hem fet aquest any, és a través del Pop Vicenç, Pop Vicenç. I, es, i estem intentant trobar la manera, que potser us ho pregunto, de penjar els nostres programes, perquè la ràdio no ho fa, la, la ràdio uh -huh. no es penja a internet i, i ho feia abans, i estem intentant trobar la manera de penjar-los. No. Sí, això t'ho podem explicar, clar que sí. Uh, jo tot això venia perquè eh, recentment s'està impulsant la coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. El defecte que té el meu parer és que de moment de Catalunya n'hi ha poques, totes són de l'àrea metropolitana de Barcelona, estan les històriques com Ràdio Bronca, Ràdio Pica, Contrabanda... Eh, la companya de Ràdio Línia 4, aquí a Prosperitat i Ràdio Rassaca. El cas és que estaria molt bé fer arribar aquesta convocatòria al manifest que s'està elaborant i que és un manifest que es remunta l'any 1983 amb, amb el Manifiesto de Villaverde, que era a nivell estatal. I, a bé, el, eh, llavors estaria molt bé eh, establir contactes amb d'altres ràdios lliures. Aprofito ara també per fer extensiu vam contactar amb Ràdio Pinsània de Berga i no ens han contestat, Sònia ens sí, han, cont han contestat ah, sí? esperen, el, esperen el, el, el manifest per adherir-s'hi ah sí, jo no sí. ho he llegit i després amb una pregunta, Joan Pere la, la coordinadora és de Ràdios a Catalunya? O, he quedat amb el cul en l'aire, he dit que no han contestat i ja, aquesta gent ha contestat, molt bé, molt o, bé. Són, o, és una, o és Països Catalans la coordinadora? Catalunya. Doncs fixa't, jo deixant a banda qüestions nacionals, jo crec que, punU si com a mínim ja es submessin ràdios de fora de Barcelona, ja seria un primer pas. Ja no et dic països catalans, però si parlèssim de la unió del de Vallès Occidental i, i el Barcelonès, per dir-ho així, estaria prou bé. O sigui que, en principi, eh, ja han hagut intents de fer-ho a nivell de països catalans o estatal, a nivell espanyol, però, però a hores d'ara la coordinadora neix des de, des de la ciutat de Barcelona, principalment. D'acord. Principalment. Um, de totes maneres, i uh, ja per tancar aquesta referència a les ràdios lliures, s'està preparant un acte de presentació que ben probablement sigui a Ràdio Ressaca, a finals de gener, i tot un seguit de concerts per, per, per donar-se a conèixer i, i fer pinya entorn a la causa de les ràdios lliures. Eh, després d'aquest autobombo que he fet entorn a la causa... La causa s'ho mereix, si et eh, Podem dir que compareix Oriol Pujol al Parlament. Aquest home ens farà patir, ja sé, em tindrà aquí en fi, o, o ho diu abans... Oriol Pujol tindrà, tindrà responsabilitats al govern o és només el, no, és per, el només cap de... El cap de l'oposició, sembla. No, no, no serà l'oposició. Ai, cap del... El grup parlamentari. Sí. Vai, Ai, abans no ha portat a veu i l'han canviat a cap del grup parlamentari i el portaveu, no sé què han posat. Diria que no. Però bé, l'estructuració del govern... Desconec. de fet no ha sortit la, la destrucció del govern no, està pendent de fet, està pendent de fet de que encara no que... tenim ni president encara, no de tenim en funcions només en principi demà i una cosa, el fet de que, de que hi hagi grups parlamentaris que, que amenacin abstenir-se què significa? amenacin? això de dir, per exemple, ERC i altres grups diuen, bueno, nosaltres no, no votarem ni a favor ni en contra, de investidura, sinó Clar, que el votarem, el, ens abstindrem. Ara mateix l'Artur Mas ha perdut la primera votació, per tant han votat tots en contra, o si sigui, no s'ha investit president. En segona volta l'únic que és més sis que nos. Per tant, si hi ha algun grup que s'absten, més amb els vots de Convergència ja tindrà més sis que nos, uh -huh. i per tant podrà ser investit president en minoria en segona ronda, però... I, i té algunes conseqüències com un president sigui investit en minoria i en segona ronda a l'hora no, d'exercir? Bueno, l'hora d'exercir que haurà de pactar més lleis. O sigui, totes les decisions s'hauran de pactar o no sé si per minoria simple. Bueno, sí, suposo que per minoria simples es poden aprovar moltes, però en algun cas que tots es posin en contra li poden tombar lleis. Bé, suposo que és una mesura de pressió, no? Sí, l l i d'alguna manera és, és, és saludable Bé, que n'hi hagi majoria jo crec que és saludable per la democràcia també deien que era saludable a governs de coalició i que hagués d'haver sí. consens i tot també. això però... vosaltres penseu tu en particular, Marc Serraca et diré Marc a partir d'ara sí, pots dir Marc <laughs> eh... Trobes que hi haurà la mateixa pressió mediàtica des, de, des dels mitjans de comunicació que hi ha hagut els darrers set anys sobre la Generalitat de Catalunya o amb Convergència i Unió, allò del seny, homes de país i tot això? Jo crec que més que pel seny, pel control dels mitjans de comunicació directament... Van a rebuf de grans grups mediàtics. Jo que directament no, no hi, no hi serà. Vull, els grups mediàtics són els que generalment generen opinió, són els que han pressionat han fet molt mal, però perquè evidentment tenen els interessos polítics al darrere que ara es veuen representats. Per tant, suposo que no, que no hi serà. No sé que el bando contrari tingui interès i pugui apretar, però ni molt menys serà la mateixa. Per grups mediàtics també podríem dir la, la campanya que hi ha en certs sectors de la premsa publicada a, la, a Catalunya en favor de, de no haver-hi debat sobre la idoneïtat o no de posar Qatar Foundation a la samarreta del Futbol Club Barcelona. No hi ha debat, no hi ha debat um, sí, sobre era... sobre el, el rerefons. I... Exacte, es va debatre molt més si posava un a... o no. Exacte. Que no I, fet, I això els grups mediàtics, enllaçant una mica amb el amb el, amb, el, amb el amb el que poden fer o no en el govern, doncs doncs és això, aniran a favor de, de Convergència com hi ha anat sempre, per exemple, a La Vanguardia i des de La Vanguardia, des del grup Godó també aniran a, a favor de Rossell està tot lligat i ben lligat pels que veig, està lligat i ben lligat de totes maneres, jo corre per... aquella foto per internet en la qual es veu els grans les, les persones més influents que hi ha a Catalunya i entre elles surt Uh, Rossell, Josep Cuní, Godó. i tot això doncs, ja porta temps ha ja porta temps. Jo en realitat em referia a la pressió des de la premsa espanyola. Allò, tota, tota aquella polèmica, el tripartit que s'associava a estatut, a causa, amb el govern, Eh, i, i estic molt lluny de defensar el tripartit però trobeu que aquesta pressió es mantindrà ja no des de, des de la premsa catalana perquè jo crec que hi ha més pluralitat que no pas eh, en relació a, a la qüestió nacional des d'Espanya van tots a un pinyó i aquí diguem-ne que hi ha diferents, és el meu paret, hi han diferents eh, sensibilitats jo, personalment, trobo que la premsa espanyola es relaxarà força amb Convergència i Unió. Jo crec que saben que són homes d'estats, no de qualsevol, sinó de l'estat espanyol, i que, per tant... Unionistes... I que, per tant, en aquest sentit, estaran més relaxats i més tranquils. I amb sentències com la d'avui, això pinta bé. Bé, suposo que el comú, el mínim comú denominador que, que tindrà la premsa, certa premsa, Um, publicada a l'Estat espanyol és um, una mica depèn de com bufil ben seria la catalanofòbia no? que no importa qui siguin els, els que porten el timó de la Generalitat però serà, bueno, si és català doncs crec es pot que desconfiar la... ja, I, veure... i aquesta catalanofòbia envers vez dels independentistes, jo crec que amb el tripartit teníem molt fàcil per dos motius, per el tema independentisme i pel tema d'esquerres jo crec que la... la... La premsa espanyola, sobretot més reaccionària, és de dretes. De dretes. Uh -huh. Per de dretes. això al principi, en el pacte del Tinell, el primer tripartit, es, es va autonomenar govern d'esquerres i catalanista, sí. i en el següent ja va ser govern d'entesa. Exacte, perquè, clar, donar munició a tota una sèrie de premsa molt reaccionària. L'altra també és que això, la, la, la part del catalanisme jo crec que segueix tenint convergència, que passa és que són, és un catalanisme molt més moderat, molt més de consens, molt, molt més d'estat, si l'hi vols dir. I l'altre tema també és que la dreta es posa d'acord molt fàcilment, el diner fàcilment es posa d'acord i... És alt. En el... temes jo crec que no tindran tanta munició a la gent de... Ja no només perquè no, no, no vulgui carregar sinó perquè no se'ls donarà tanta munició des de Convergència com per poder atacar. I en aquest aspecte suposo que tindrà un paper providencial el rol de, de Rossell, de Joan Rossell en la COE, que Joan Rossell és el primer català que comandarà la patronal, però català és un adjectiu perquè la seva pàtria és el diner. Exacte, sí, els diners no tenen estat i per tant aquí es posaran tots d'acord ràpidament per tal de guanyar-hi els de sempre. Sense problemes, a més. Doncs bé, ja estan sortint els primers comentaris, jo òbviament no puc seguir la, la intervenció de Pujol en directe, però sembla ser que Pujol intenta treure ferro per no complicar-se la vida. I la investidura de Mas, ens ho comenta Xavier Monge des del Twitter. Eh... Doncs això, res, res sorprenent, està clar que quan... Quan, quan les esperances estan dipositades a Convergència i Unió, ens podem posar les mans al cap. Nació Digital, eh, retuitejat per Albert Salamé, diu el Suprem no té juris, jurisdicció eh, en normes de rang estatal o autonòmic, només caos, assegura Oriol Pujol. Bé, doncs, jo crec que ara que ja hem fet Falten deu minuts per les sis, podem fer una altra pauseta eh, i ja ens hi posem amb el tema del, del llibre Construint municipi des dels moviments socials, candidatures alternatives i populars i barri Sant Lluita. Tenim aquí aquesta tarda a la fleca, Ràdio RSK, a Marc Serrà, eh, editor, juntament amb Elisem D'Alemany i Gemma Wasart I... Eh, i bé, jo el que faria seria, si la Sònia té a haver triar una cançó o faria al Marc Serracans una altra cançó. Com abans has dit que avui era una mena de... Tenint aquí el Marc, doncs... No sé. Una altra cançoneta. Una altra cançoneta. Quina se'ns ocordeix? Ostres, no sé, ara m'agafes totalment en fred. Podríem posar una cançó de... De... Aquestes coses abans, clar, quan ho fèiem de dissabte a dissabte... Quan ho fèiem teníem tota l'escaleta es tot, feta. Tot lligat, feta, tot lligat tot i ben lligat. Però... Disculpin, estimats oients, disculpeu les molèsties, els, els silencis, les, la, que la boca s'encalli, però us deixarem amb una cançó que es diu Don't Call Me White, Don't Call Me White, de NoFX. Déu-n'hi-do, estem, estem... en fi remember, doncs sí us deixem amb noi Fix i tornem tot just per començar l'entrevista ja en profunditat amb en Marc Serrat eh, no marxeu i si marxeu torneu si us plau, torneu que ya le no he visto al el... ¿Qué pasaría si un día José Mourinho fos al teu entrenador? Hola, soy José Mourinho. Dicen que soy el mejor del mundo. aún oh, no sé si soy el mejor del mundo, pero pienso que sí. No pienso que sí.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 Estem en directe un altre cop, eh, això és Ràdio Resaca, La Fleca. Eh, estem en companyia de Marc Serrà de de Municipi des dels moviments socials. Avui nosaltres estem buscant, com ho diria, fent un símil futbolístic que la gent que no li agrada el futbol agrairà molt. Eh des de Rinos Mitchell es parla del futbol total, és a dir, no se sap si el, el defensa és el primer davanter o, o el davanter és el primer defensa. Tot és com un engranatge que funciona perfectament. Eh, amb aquesta fi, avui farem, ens mourem de posició. Jo actualitzaré el Twitter, funcions que feia normalment la Sònia, eh, aniré recollint els titulars que el Marc Serrat vagi brindant, i la Sònia eh, durarà a terme el que ja estic fent ara, és a dir, omplir el silenci amb <ríe> circunloquis i llocs comuns. Eh, en fi, doncs, doncs això no, eh, us ho agrairé perquè, perquè podré dedicar-me només a fer de tècnic de so i, i fer que tot funcioni. Òbviament, quan arribem al punt de la gestió cívica dels espais municipals, doncs sí que m'agradarà de participar -hi. I si veig que no surt, no us amoïneu que ja m'esforçaré en, en introduir. O sigui que, quan vulguis, eh, Sònia? Primer de tot, dir que és un plaer i un goig tindre a, a, a en Marc de convidat. Li, li agraïm molt des de la fleca i, i haver-se desplaçat per, per vindre'ns a fer la presentació d'aquest llibre. Un llibre que, que, es, que és editat per l'editorial Icària i que arriba a unes, a unes 200 pàgines. Un llibre escrit per, per diferents, diferents autors, amb diferents punts de vista, amb diferents experiències, i però tot amb un fil, amb un fil conductor, que és el, el construir municipi des dels moviments socials. Candidatures alternatives i populars i barris en lluita. La primera, Marc, la primera pregunta és, és, és de Calaix. D'on surt el, la idea de, de plasmar totes aquestes experiències en un llibre i, i, i com sorgeix uh, el llibre? Bé, primer tot bona tarda i agrair-vos haver-me convidat aquí, després de tots aquests elogis que no sé si em mereixo. Uh, però... No és, no és cap problema venir aquí a presentar el llibre, no és el primer cop que ho fem i de fet hem anat fent presentacions arreu del país. I bé, el, el llibre, centrant-nos ja en la pregunta i entrant en la qüestió, bàsicament neix de l'any passat a Castellà del Vallès, arreu les jornades que vam realitzar a Castellà per commemorar el 30 aniversari dels ajuntaments democràtics, de, després de la dictadura de franquista. Durant aquell any de diferents institucions i, a, i a, sobretot a nivell institucional, ajuntaments i diputacions sobretot, es van realitzar molts tipus d'actes per commemorar com, per la femèrida, però ressaltant per sobre detot el paper dels partits i de les institucions a, en la construcció de polítiques a, a, municipals tenia un discurs molt triomfalista, molt ben aplàstic amb ells mateixos, i que deixava totalment de banda tota la problemàtica que hi, ha, que hi segueix a haver, totes les mancances democràtiques, o si sigui, no eren gens crítics amb aquests 30 anys de democràcia, però sobretot també... No hi havia autocrítica. No hi havia gens d'autocrítica, eren, eren molt autocompleents, però sobretot també el que vèiem era una mancança molt important el fet de no ressaltar on, on, i no fer veure el paper que havien tingut els moviments socials en aquests 30 anys de democràcia i fins i tot abans estem parlant d'associacions de veïns estem parlant d'entitats ecologistes d'assemblees de joves d'assemblees d'ocupes de ràdios lliures, estem parlant de tot tipus d'enviaments socials que en aquests 30 anys, sobretot a nivell local, han tingut molta incidència en la política local i tot això quedava totalment diluït en aquests 30 anys nosaltres vam fer unes jornades a castellà que van durar tot un dia sencer amb 3 taules amb 3 bueno, xerrades van acabar amb, amb transponent amb una taula rodona amb diversos convidats que ressaltaven doncs, aquest paper i que volien reivindicar tots aquests moviments que hi ha hagut al llarg d'aquests 30 anys uh, A partir d'aquestes jornades que van acabar amb un concert i amb, i amb un sopar uh, nosaltres vam creure que hi havia molt material per treure, van sortir coses molt interessants va participar molta gent i vam intentar plasmar-ho, doncs va sortir la idea de plasmar-ho en un llibre, de d'intentar ampliar aquelles jornades, molts dels ponents surten a, en el llibre i després s'ha ampliat la visió amb altres uh, autors que també han participat al llibre, que han fet la seva ponència, que han fet la seva explicació, per complementar tot el que va sortir aquelles jornades. Com una mica una, una opinió experta des d'altres anys. Sí, al uh, llibre hi ha, hi ha tot tipus de persones, hi ha gent militant de partits... De... De, de tot tipus de moviments, d'associacions de veïns a candidatures alternatives que fa anys que militen o que fa poc que, que hi són, hi ha professors universitaris, o sigui, ha gent des del, del món universitari, hi ha gent d'associacions de veïns, una mica és un reflex de tot que són aquests moviments. Un reflex moviments. transversal. Sí, i bastant teòric de tot el que ha sigut els moviments socials i la incidència que han tingut, sobretot a nivell local. Ens hem centrat molt a nivell local, eh? vull dir, bàsicament a, a nivell local, perquè també una de les coses que hem volgut que és una realitat que està sobressortint en aquests moments a Catalunya en especial, és la materialització de tots aquests moviments socials en candidatures alternatives a nivell local. Candidatures alternatives, um, què s'entén per candidatures alternatives? Abans hem comentat si CUP podria ser considerada com a tal, com, sí. quin és el vostre punt de partida per, per dir que una candidatura és alternativa o no. Bé, des de la meva experiència, que és a Castellà del Vallès, a nivell local, jo participo d'una candidatura alternativa que va néixer a les anteriors eleccions municipals, o sigui, té tres anys i escaig de vida. Uh, tota la idea surt d'un de descontentament amb la forma de fer política tradicional, amb la política de partits, amb la política personalista, amb la política professional i amb una política poc transparent i, i, i poc transversal, poc participativa, poc clara de cara a la ciutadania. Però tant, el que es reivindica des les candidatures alternatives és, és una altra forma de fer política, des de baix, des d'un de moviment assembleari, des del consens, des del diàleg, des de la participació directa de la ciutadania. O si sigui, en el fons, es reivindica una democràcia més participativa, més real, i creiem que el, el marc local, el, el marc municipal, és, és un bon lloc on poder exercir aquesta aquest tipus de polítiques, perquè és, un, és de fàcil incidència, o sigui, és més fàcil incidir en tots aquests àmbits que no pas a nivell més, més, uh, més estatal o més, més alt, perquè és, són institucions més, més, més uh, complexes, molt més burocratitzades, vull dir... I, en canvi, nivell local hi ha moltes possibilitats, creiem que hi ha moltes possibilitats de, de plantejar noves formes de fer política, des d'això, des de la no professionalització, des d'una participació més directa, des de fomentar la transparència des de defensar també l'ecologisme les polítiques socials des... o sigui una miqueta treure'ns aquesta idea que el capital mana per sobre de tot que també està molt estès vull dir que no ens primin els interessos econòmics per sobre dels, dels, dels col·lectius d'alguna manera el, el que el llibre ha de és que es poden fer coses i s'han fet coses durant aquests 30 anys sí, el llibre explica moltes experiències de, de diferents cantidades alternatives i també de diferents moviments socials que han aconseguit moltes... que han, han portat a terme moltes batalles i han aconseguit petites victòries perquè també siguem realistes, no sempre s'aconsegueix l'objectiu màxim que es, que es persegueix o inclús de vegades no s'aconsegueix directament l'objectiu. Però sí que aquesta batalla, aquesta lluita que es porta a terme sempre serveix per avançar i sempre acaba portant alguna cosa a la societat i acaba repercutint d'alguna manera en, en el poble, en la gent al territori per tant, no així, bàsicament el, el llibre s'estructura en tres parts una primera en què es presenten les candidatures alternatives es presenta què és una candidatura alternativa o sigui que seria que... la construint municipi des dels moviments socials exacte com que... com... Perdó. Bueno, la... aquesta primera part que explica és com aquestes candidatures alternatives sorgeixen sobretot de moviments socials existents a diferents pobles i com en el moment donat s'articula la el de candidatura que es presenta a les eleccions i en molts casos obté representació a nivell municipal la segona part eh, tracta més d'experiències de, a nivell de, de defensa del territori de, de defensa del sí l'aposta la, municipalista perquè fem el pas a la política local ah no, perdó Exacte, la primera part... La primera part és construir municipis des dels moviments socials i ah, la segona... segona fer, fer el part pas. És fer el pas, això del, del moviment social, a la candidatura alternativa. Com es fa aquest pas? Ens pots fer cinc cèntims? Hi ha molts casos diferents, però en moltes ocasions el que es busca és una eina més de lluita del moviment social de base que hi ha ja, ja existent. O si sigui, passem de la incidència... d'intentar incidir a nivell local, a nivell, a nivell de govern a base de manifestacions de panfletos contrainformatius de, de, de webs d'intervencions al ple ai de, bueno, quan ens deixen o sigui d'intervencions des de l'exterior passem de la lluita a, a peu de carrer a intentar a lluitar des de dintre la institució obtenint representació als òrgans de, de poder als òrgans de govern a nivell local als ajuntaments, o sigui obtenint un regidor uh, normalment es veu com, això, com una eina més o sigui, com la possibilitat d'incidir molt més en, en, en, en l'Ajuntament simplement és, no és buscar poder, no es busca governar encara que si s'hagués si de fer es faria no es busca tocar els collons, sinó que es busca tenir una eina més per poder reivindicar per poder, terme, per poder dur a terme el treball que ja s'estava duent a terme, per tenir una alta altaveu més a l'hora de, de, de, de poder seguir la teva lluita però a més a més també ens hem trobat en que el que permet això és obtenir moltíssima més informació de la que tenia abans a l'estar dins tens accés a... a l'estar dins tens molt més accés a molta més informació que abans passava totalment desapercebuda que t'amagaven, que tenies molta dificultat per obtenir i, per tant, això també et moltes més armes a l'hora de defensar el teu discurs i també de tombar segons quines coses o de denunciar-les, perquè en molts cops tampoc es pot tombar, però sí que de denunciar molt És un acte d'higiene i transparència, en aquest aspecte. Exacte, o sigui, et permet uh, tenir moltes més eines a l'hora de, de defensar el territori i de defensar els teus ideals. Que, a la vegada, aquestes eines poden ser um, trasllades a la ciutadania, informar la ciutadania i... Exacte, la idea d'aquestes candidatures alternatives és no perdre el la base de moviment social, que passa que a vegades molts cops és complicat, però no perdre aquesta, per aquesta base de moviment social existent que serveix de contacte entre la, la ciutadania i la institució, en certa manera, o aquesta lluita institucional. Això és complicat, eh? és molt molt complicat, perquè evidentment hi ha els recursos que hi ha, i ha la gent que hi ha, la, la institució t'absorbeix moltíssim, vull dir, hi ha gent que ho ha articulat d'una manera, i hi ha gent que ho ha articulat d'una altra, hi ha gent que se'n surt, gent que no hi ha casos molt complexes, com és el cas de Sabadell, per exemple, que és, és clar, una ciutat de 200.000 habitants, intentar-ho és impossible, vull dir, és una... hi ha una alternativa que té dos regidors i prou feina tenen, ja. Vull dir, si dediquen, mire, professionalment, perquè és, és, és molta dedicació, però bé, a nivell de pobles més petits, a nivell més... en àmbits més petits s'ha d'intentar mantenir aquesta base de moviment social per poder retornar tota aquesta informació que et torna a la institució que et torna per poder-la fer arribar a la ciutadania. Però alhora, també per fer arribar aquestes reivindicacions de la ciutadania a l'Ajuntament de forma més directa. O sigui, és un canal de doble pas, de doble sentit. Perdoneu que faci un incís, però en relació, molt interessant per ser el que la iniciativa i el que estàs explicant, però la possibilitat de, de morir d'èxit Vull dir, el fet de, de potser el cas de Sabadell que s'ha explicat és diferent en el sentit de que és una població És bàsicament pel tamany. Al el... tamany, el tamany jo... afecta en aquest sí. aspecte. Jo t'entenc, quan eh, t'entenga en el sentit de una assemblea funciona molt bé, però si ben... Sabadell funciona de manera assembleària, què passa que el, el programa que tenen és els regidors, eh, que s'han de dedicar Que s'han de dedicar i han de dedicarí moltes hores però el fet de morir d'èxit, que la candidatura assoleixi quotes de poder i, i per tant, s'enquilosi una mica, eh, això ho teniu previst, m'imagino. No, no... Això passa, inclús sense tenir quotes de poder. Uh -huh. De quina o sigui, manera? Bé, realment, eh, la, la idea teòrica de mantenir el moviment social és molt bona, però si a Castellans passa, hi ha passat altres, hi ha hagut experiències a altres llocs, la institució t'absorbeix moltíssim, tant com vulguis. si o sigui, un ajuntament tracta infinitat de temes que desconeixíem abans d'entrar-hi. Voler-los tractar tots uh, és impossible. I saber triar quins són els que has de, triar, de tractar i quins no, és molt complicat. Nosaltres portem tres anys i encara no ho sabem fer. I per tant, hem dedicant molts esforços a intentar destriar, a intentar entendre, a intentar assimilar tota la informació que ens donen, a intentar... Des a uh, comprendre per què fan aquestes coses des d'aquí, per què les fan des d'allà, què estan decidint exactament, què és el que ens estan donant, i per tant estem perdent la base de moviment social, estem realment dedicant molts esforços a, a entrar a la institució i intentar entendre com funciona, intentar situar-nos allà dintre. Mm -hmm. Aviam, és un procés que passen tots, que han passat altres candidatures, i que és l'inicial i és normal, però és perillós en aquest sentit que la institució pot absorbir completament tant com vulguis si no saps destriar-ho encara que tinguis dos gajadors de l'oposició et passa per les teves mans tanta informació tantes coses que pots arribar a morir d'èxit, a morir de poder a morir uh -huh. ofegat per la pròpia institució i per tant deixar de ser una candidatura per deixar alternativa del moviment de base per, per intentar assimilar-ho tot, o sigui, per intentar funcionar per acabar funcionant com els altres partits perquè no hi ha altra forma de fer-ho perquè t'absorbeixen pel propi funcionament de la institució què passa que és això per l'experiència d'altres candidatures has d'acabar triant i has d'acabar prioritzant i en el fons acabes amb experiència i amb... tenint un bon programa tenint també unes idees molt clares acabes sapient bé què has de triar què has de fer, què has de no fer per on has d'anar, clar Exacte. i per tant no es perd l'essència bàsica del, del... del partit què passa si agraguéssim el poder? O sigui, que aquesta és la, la pregunta. Aquesta pregunta fa molta por. Sincerament. Mm. Per negar-ho? Fa por. Perquè realment és un repte molt important. Molt, és molta responsabilitat. Evidentment, no ens podríem plantejar el no cobrar. O sigui, no hauríem de començar a dedicar-nos professionalment perquè... I si no és inviable... El però sí que no es pot perdre el, el, el moviment assembleari i mentre l'assemblea que, que formi, el nucli que formi part del, del, del partit, o sigui, el nucli que el, que el tiri davant, aquest no, es, no perd l'essència, aquest et segueix controlant, en el fons el propi partit de regula. Mm -hmm. Marc, una pregunta. Uh, quantes entitats estan involucrades a, a l'assemblea, en aquest cas de Castellà del Vallès? Entitats directament, ara mateix... No... Entitats, moviments... Sí. Ara mateix no n'hi no ha cap com com a tal. Uh -huh. o si sigui, No hi ha ningú que doni suport explícit de l'altra veu com a entitat. El que passa és que sí que tots formem part d'alguna entitat. Uh -huh. I tots sorgim d'entitats. Per tant, l'altra la... veu sorgeix d'entitats ecologistes de castellà, d'assemblees de joves, de plataforma de la plataforma antifeixista, d'un moviment d'ajuda a immigrants. Suar pot ser també par del moviment obrer. Com moviment obrer sindicalista castellany ha gut sempre bastant poc, però sí tenim alguns representants sindical. Parlant no, el que tenim són també tenim cooperatives de gent que que participen cooperatives de, de ja em sortirà de comerç just. Sí. Bé, de, de, Ecològiques. Sí, ecològiques cooperatives de consum cooperatives de consum ecològic i sostenible i una miqueta I són una mica representants tots tots formem part de la món associatiu de castellà explícitament i no hi ha cap associació que doni suport tampoc el volem, tampoc creiem que s'hagi de vincular tampoc, perquè seria una forma de polititzar segons quines institucions no segons quines entitats i segons quines institucions que no cal no hem buscat tampoc aquesta complicitat directa però sí que mantenim un contacte amb les associacions amb les entitats del poble, el mantenim com constant de forma directa a través de membres que tenen aquesta dualitat, que formen part de les dues entitats o a base de reunions, de contactes directes amb les entitats, això sí que ho tenim però sé que no volem Clar, és, és complicat perquè les entitats les associacions volen te tenir també la seva autonomia. autonomia però també hi ha molts casos una entitat de teatre per exemple no té per què vincular-se amb l'altre veu per molt que estigui Estic molt perquè té molts socis té molt, hi ha molta varietat i el seu fist en fons és fer teatre <laughs> no té per què polititzar-se encara que ho faci no ho busquem a nivell local no, no ho busquem la... La, la tercera part del llibre ens parla d'experiències de, de, d'exemples concrets sí. quines, quines ens ressaltaries? què podríem trobar en el llibre? Bé, en, aquest aspecte? En, en el llibre hi ha un hi ha diverses eh? hi ha diverses articles sí que hi ha una part més de defensa del territori d'ecologisme en què hi ha tota l'experiència que hi va haver el Vallès, està molt centrada en aquest cas sí que és el Vallès a uh dels ecoparcs a Ripollet hi ha un article molt interessant de tota la lluita que van haver-hi els ecoparcs, sobretot a Ripollet a la zona de Montcada, que els volien instal·lar els ecoparcs i la seva farsa hi ha l'experiència de Sant Saloni amb una... que van aconseguir aprovar, allà hi ha una candidatura a una CUP precisament que va aconseguir aprovar una llei d'habitatge bastant innovadora pel que fa al tema, El que passa que no s'ha pogut portar a terme mai endavant perquè no havia hagut voluntat política ni mitjans però que eh, permetia eh, bàsicament eh, sancionar tota aquella gent que estava especulant amb habitatges buits al municipi de manera que s'obligava a posar un lloguer just a tots aquells habitatges buits que hi havia al poble en què simplement s'especulava Hi ha l'experiència de Barberà amb tota una sèrie amb un ateneu popular que hi, va, que hi ha Barberà bastant potent l'experiència de de, de l'associació de veïns, de, no, hi una associació amb la, recordo el nom. Ah, no, la Mercè, això, el Vallèsnet, locals, el Barberà, les botigues d'habitatge, ara ah, no la trobo. Però bé, bàsicament aquestes, i després hi això, les botigues d'habitatge i la d'alguna manera les, les candidatures alternatives eh, actuen com a lobby és, és l'única imatge que projecten a, a la ciutadania que potser participar dels partits tradicionals és vista com un lobby ah, és un, aquesta candidatura és d'aquest indret d'aquest poble té aquesta realitat i només eh, i només té com si un, un, un punt en el programari o normalment hi ha més altres punts i si és així quina diferència podríem trobar entre una candidatura i una candidatura alternativa i allò que moltes vegades veiem de partits independents, aquesta persona és un independent en aquest poble podria, hi ha algun quines són les diferències i quines són les, les similituds sí. Una de les característiques de les candidatures alternatives és que sorgeixen a nivell local. Per tant, estan molt arrelades al municipi i la seva realitat més pròxima. No depenen, per tant, de, de partits super, superlocals, super... partits nacionals, Exacte, de, de coses, institucions més, més, més altes i, per tant, defensen únicament els interessos del poble. A nivell programàtic, no només es defensa la... la la cosa local, la, la, la col·lectivitat pública local, sinó que es defensa també aquesta altra manera de fer política major transparència, major participació mmm, major implicació de la ciutadania una millor repartició del, dels beneficis o sigui un repartiment de riquesa més justícia social més dret a l'habitatge polítiques de medi ambient més, més, més reals més fermes, defensa del territori això sí que és un punt comú a totes el que passa que cada escola l'articula i l a la vícula a la seva realitat local hi ha gent que potser incidirà molt més en la defensa del territori del medi ambient perquè et té mm, territori medi ambient perquè et té bosc per defensar, com seria el cas de Castellà hi ha gent que defensa més la, la cosa pública com podria ser evadir que no tenen espai verd i per tant que defensa és doncs, que hi hagi places decents, que hi hagi guarderies que hi hagi escoles cadascú a la seva realitat defensa -se més una cosa que l'altra però sí que hi ha un projecte comú de polítiques alternatives de, de, de, de, una, altra manera de fer una altra manera de fer política una miqueta de, de, de desvincular-nos polítics de la política convencional de fer més flexible la institució més transparent també i de fer-la més accessible als ciutadans en aquests moments són entitats molt hermètiques molt tancades en què la participació és això el, el vot cada quatre anys i poca cosa més no es busca res més ara mateix i es busca una mica la participació i la implicació de la ciutadania, això sí que és un tret comú de totes i en aquest sentit sí que estem coordinades en, a nivell del Vallès, sobretot amb les candidatures alternatives del Vallès en què la, bé, mantind la independència Qui, aquí podríem trobar les candidatures alternatives del Vallès el, aquestes ara mateix estan formades per i espero no deixar-me'n cap eh? si sí, ens en deixem alguna no, no ens ho sí, tindran massa no, en espero que no hi ha Rubí, Castellà, Badia, Barberà, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell, Terrassa i Sant Cugat. I diria que que no m'enfalda cap. Castellà, m'has dit? Castellà, sí. Uh, a les properes eleccions segurament serem més, Pense que s'està parlant s'està discutint ara. És una coalició de, de partits, bàsicament per obtenir representació al Consell Comarcal, que és una farsa com qualsevol altra. En què consisteix el Consell Comarcal? En res. En, en res. en col·locar càrrecs de confiança i en col·locar gent de partit. O sigui, no decideix absolutament res. No decideix sobre res. Per tant, L'únic mínima política que fa i que hem trobat que, que, que realment incidia és el transport escolar transport escolar i una cosa Marc, estàs fent molt d'èmfasis amb, amb el Vallès, podríem considerar el Vallès tant occidental com oriental com una mica la Gènesi o, o el camp de batalla de les candidatures eh, alternatives i populars o, o també les podríem trobar altres indrets de Catalunya, perquè aquest èmfasi amb el Vallès Bé, és, la, es és, dona... és la realitat que conec jo és la realitat, clar. bàsicament és, és, és el que em cau més a prop però no, no, no ni molt menys el Vallès és, és exemple de, de res, ni és l'únic exemple que hi ha al país de fet al Vallès a Ripollet hi ha la primera hi ha la candidatura més antiga però juntament amb la UM9 de Ribas de Freser i la CUP de Sant Celoni. Sí, aquestes tres són les que s'han presentat des de les primeres eleccions municipals, però arreu del país s'han presentat unes 100 candidatures alternatives i 50 no obtinguen representació. Al Vallès estem parlant de 10 o 12 i moltes d'elles sense representació. Però també és cert que al Vallès hi ha un gran nombre d'habitants. Clar, el nombre d'habitants sí que es potser on tenen més incidència i és on hi ha més votants, això sens dubte, però només simplement per densitat de població. Però la realitat és que existeix a tot el país i cada cop està més extensa. Sí que és veritat que potser la resta del país estan més formades com a CUP. O sí sigui que aquestes candidatures alternatives són més CUP que no pas candidatures alternatives com a tal. Però la realitat existeix a tot arreu i cada cop s'està extendint molt més. Una, una qüestió, Marc. Uh, I tornant una mica en relació a la participació, que és potser... El... A mi m'agrada molt el discurs que estàs fent, tu de dir, en el sentit de defensar una mica la importància de lo local envers... Uh, discursos que venen potser de, o que responen a realitats que, que no al, al municipi, al barri, uh, etc. El tema és uh, la, la qüestió de la participació de la gent, dels veïns, eh, com s'incentiva? I com, vull com dir, les recullen les seves veus? Sí, clar, vull dir, la gent que ja forma part de, del teixit associatiu, uh, ben segurament tindrà canals per, per assabentar-se, però per obrir-se la resta de la, de la població, que suposo que seria interessant. Eh, com s'ho fe, o sigui, feu? Això és la primera pregunta. I la segona és eh, la teva opinió envers si la gent, i ara em tiro a la piscina, la gent està tan desencantada de la política que ni tan sols accepta de participar en, en, en un moviment assembleari de, de democràcia directa, participativa... O, o penseu que encara encara queden il·lusions de participar, de dedicar-hi temps? És, és un tema molt complicat. Em sap greu, perdó. No, no, no, tranquil, tranquil, però <laughs> no, el tractem, el tractem. No, jo t'ho dic i després ja t'ho lligaré en relació al que jo conec de, del barri. Uh -huh. Però, però m'agradaria conèixer com ho veus tu. Bé, nosaltres la participació més directa que tenim ara mateix és participar a l'assemblea de l'altra veu i allà intentar incidir el, el ple municipal com, o sigui, com els regidors fan de porta portaveu de l'assemblea uh -huh. perquè els regidors normalment no tenen, un... no, no tenen no estan tot el mandat sinó que es van rotant nosaltres a la nostra casa els, els anem canviant hi ha altres candidats que no ho fan Però els, els anem canviant més o menys cada any i mig ser l'any que ve cada dos depèn de com vagi altres candidatures no ho fan depèn de les possibilitats de cadascú que sí si que defensem és, és això la no professionalització i el no quedar-s'hi per sempre vull que no sigui allò la teva vida, forma de vida Per tornar al tema de la participació sí que a nivell municipal és almenys en la realitat de Castellà és molt complicat participar a l'Ajuntament participar de les polítiques de les decisions que es pren a l'Ajuntament de Castellà de fet, algunes iniciatives que hem tingut, no com altra veu presentades a ple com poder obrir la participació de la ciutadania als plens municipals ja no per parlar de qualsevol tema però també, o sigui, proposant aquells temes que es discuteixin a ple com per parlar dels temes que s'estan discutint s'han tombat sempre o sigui, s'ha negat aquesta participació i els processos participatius que estan indagant els ajuntaments, des del, des del govern són molt dèbils, són molt febles Però aleshores, la veritat sempre, sempre són, acaben sent pures plataformes d'informació o pures plataformes de fer la, de la papereta i poca cosa més però no tenen incidència real amb les decisions polítiques si sí que és veritat que tot això eh, provoca molt desencant i costa molt que la gent s'impliqui i participi a la, a la política costa molt però també, potser, potser aquí afecta el desencís general no? exacte, però aquest, potser aquest desencís és per la forma de fer-ho, o sigui, és més perquè la gent no és tonta i no es deixa enganyar i diu això és una farsa jo no vinc aquí per perdre temps si la realitat no es participa Sinó perquè, no perquè no tingui ganes de fer-ho és més per la forma perquè no és una participació real i ho sap i se que no pas perquè no tingui ganes de fer-ho crec que si realment es duguessin mecanismes reals d'informació perquè el, bàsicament el primer que cal és informar la ciutadania perquè et pugui participar mm -hmm. si no coneixen, si no saben és molt, molt difícil. difícil opinar i és molt difícil donar una opinió reunada i és molt difícil organitzar-se en realitat cosa. i després a fer una participació real i aquesta participació tingui una incidència real amb les decisions polítiques, que hi hagi una coherència, que hi hagi, que es vegi un, un, un efecte amb tot el que tu estàs dient estàs demanant. Es pot aconseguir, jo crec que es pot fer que de, i que s'ha de fer, mica en mica i que cal molta pedagogia i que cal incentivar molt la gent i que és una batalla molt complexa i molt dificultosa però que s'ha de fer i que s'ha d'anar avançant cap endavant, el que passa és molt complicat perquè això és perdre cotes de poder això vol dir que la ciutadania et pot tombar qualsevol projecte urbanístic o et pot tombar una plaça o, o pot decidir que aquí va una escola en comptes d'un banc o un casino. O sigui que et poden demanar moltes coses que et van en contra d'interessos particulars, que és el que s'està fent fins ara. Mm -hmm. Però jo crec que s'ha de fer, i és complicat, i eh? fins que no s'aconsegueixi potser l'alcaldia aquesta que es fa tanta por, potser no es podrà fer realment les polítiques reals a nivell local, a nivell d'institució. A nivell d'institució sí, però a la participació a l'assemblea de l'altra veu, eh, quins mecanismes feu servir per arribar com més gent millor? No totes les assemblees són obertes, uh -huh. sempre, a qualsevol assemblees i comissions, i després el que es fa molt a través eh, informar molt a través de mail eh, perquè també els mitjans que no, locals tecnologia. que tenim sí, ens, ens silencien més que una altra cosa no, doncs podria dir batats, podria dir una altra cosa però ens silencien bastant I després també el que es busca molt és, és eh, xerrar les informatives en general debats a nivell... a amb, temes sectorials a temes o... sectorials, amb temes concrets eh, organitzar una xerrada organitzar... O presentar un article a la premsa i que aquesta generi debat i després obrir canals com pot ser això, via mail, via assemblea via reunions, perquè la gent vingui i participi la participació, ja, tenint en compte els paràmetres en què ens movem, no estem descontents i és millorable, eh, però no estem descontents el que sí que farem ara a les eleccions següents per exemple podem eh, fer un programa participatiu dir, el nostre programa el decidirà la ciutadania el decidirà el, i, part, i estem organitzant una sèrie d'actes de xerrades de d'activitats perquè la gent pugui donar la seva opinió sobre com ha de ser el nostre programa i a partir d'aquí doncs, esperem enganxar gent, esperem que la gent participi sí que sobretot la gent et i et participa per temes molt concrets temes d'interès és, és difícil també tenir una continuïtat en l'assemblea hi, hi ha un nucli de gent que sí que segueix que és el que porta, que és el que va tirant endavant i després hi ha molta gent que, que t'enganxa te, te te, depèn de quin tema tractis depèn de quin tema estigui d'actualitat depèn de quin tema hi hagi d'interès en aquell moment si hi ha gent interessada en plaques solars doncs vindrà i et parlarà de plaques solars i si hi ha gent interessada en l'acollida selectiva vindrà i et parlarà d'això. Això també està bé. Eh, sí, sí, vull dir, dir, ens va molt bé. Ens va, molt va, bé sí. va força bé. Jo desconec la realitat associativa de, de castellà, a veure si em puc treure alguna cosa en clar, ja, ja n'estic traient, però, però eh, teniu locals municipals tipus Ateneus, Casals... Centres cívics... Centres cívics... No... És una no. demanda que fa temps que dures, sí que hi ha un casal de joves que té bastant que desitjar. Sí que hi ha moltes entitats que tenen la seva seu, però és és l'entitat la seu de l'entitat, no és una seu oberta. Potser és una cosa que es troba falta, És una reivindicació també que fa temps que es busca. I una mica l'altra veu té un local que ha intentat ser una mica això, que passa? Que no ho ha acabat d'aconseguir. Mm. Això, sent l'unica autocrític, no... No ho hem acabat d'aconseguir, però sí que la idea a ser una mica això. I una pregunta així, una mica més general. Uh, com des de les candidatures alternatives i populars es fa front a aquell rum-rum que pot haver-hi a la major part de, de la ciutadania d'arreu, que pot identificar la, les, aquestes candidatures com el ah, mira, aquests són els de la cultura del no. Ep, aquests són els que sempre diuen no, no, no a tot, no a tot. Uh, no vull que posin un abocador, no volem que posin un, sí, sí. un... un polígon. Com, no com es pot fer 400, front a la cultura del no, d'home? No sí. També sí. hi ha cultura del sí. Com es fa front a la cultura d'home, no? seria la pregunta. El rum-rum. Exacte. Bé, doncs, simplement uh, proposant. Proposant alternatives, o sigui, portant a la pràctica realment el nom de candidatura alternativa, alternativa a la seva proposta, alternativa a aquell model que estàs presentant tu. I això s'aconsegueix en difusió per tots els mitjans possibles. Tradicionals i... Tradicionals, models... a vegades de manifestacions, però sí que el discurs també en aquests moments ja no és el no perquè sí, sinó és el no perquè jo tinc una altra manera de dir fer-ho. I això sí que s'està incidint molt, o sigui, no és que no vulgui el teu, és que vull el meu. No t'estic dient que no a, a, a tu perquè no ho vull, sinó t'estic ja dient, dient que no perquè jo vull una altra cosa. I això s'està aconseguint molt més. I ja no estem de, dient que no a, a qualsevol cosa, sinó estem dient sí a una altra cosa. O sigui, estem dient, ojo, que no volem això perquè nosaltres tenim una proposta millor o diferent, però està diferent, i millor ni pitjor, diferent. I això s'està buscant molt més, o sigui, ja no estem dient no perquè no, o sinó sigui, no això... Proposar molt, proposar alternatives i, i proposar nous models proposar coses noves diferents i sempre s'ha de donar més enllà no és allò de dir, hòstia, ens fotem les mans al cap perquè van a fer no sé què però no, és, no, és, no, és, no ens quedem amb simplement l'oposició sinó amb la proposició amb dir, no ho volem perquè Per tots aquests motius però a més a més perquè tenim una alternativa a, a això que estàs proposant tu ens podries posar un exemple que, que tinc de coneixement l'exemple potser per exemple més, més, que està molt més treballat és el quart cinturó el quart cinturó és una via que ha de ser o sigui, la, la primera, el primer quart cinturó són les dues rondes ronda litoral primer ronda de dalt segon AP7 tercer quart cinturó és una via paral·lela a la l'AP7 per fer justament la circumvalació de Barcelona és una via que només servirà per circumvalar Barcelona connecta a varis pobles pel nord de sa, de, del Vallès i, i serveix simplement per descongestionar la 7 és una nacional a la PC. La realitat del Vallès és tan complexa que es podrien tractar com una àrea metropolitana pròpia. De manera que aquesta, aquesta via alternativa no serveix absolutament per res, sí perquè els propis estudis de la Brasi la... Curt, sí, sí, els propis estudis de l'autovia la, la, eh, calculen el, el número de vehicles que circularan, doncs eh, demostren que ara serà una via infrautilitzada, que a més a més destrueix molts paratges naturals, bé, bueno, tota una sèrie de coses que la fan, no perquè aquesta autovia no fa falta, però no ens colem només aquí, sinó que diem tots aquests diners que tu vols invertir al Vallès, en aquesta autovia que no servirà per millorar la mobilitat del Vallès, que és el que, com es la intenten vendre, destina'ls a millorar realment la mobilitat del Vallès. I això vol dir arreglar vies locals, a fomentar el transport públic, no només amb el tren, sinó amb, amb tren-vies i amb autobusos, a construir carrils bici, carrils bus-bau... Bus-bau, bus, -bau, bus, -bau, a, bus que... Veigles ocupació. Alta ocupació. <risos> O sigui, s'està proposant, des de, des de la, la mateixa campanya de la qual s'introdueix tota una xarxa de, de vies de tren, de carrils bici, de, de tren-vies, per comunicar molt el millor i que incideixen molt més en la mobilitat del Vallès en millorar la mobilitat del, del propi Vallès que no pas el quart cinturó i això es forma part de dintre la mateixa campanya contra el quart cinturó, o Si sigui, és una campanya contra el quart cinturó però es podria donar una campanya per la millora de la mobilitat del Vallès i això és el que no surt, el que no arriba a la gent no? bé, de fet el nom de la campanya és contra el quart cinturó eh? però la campanya va molt més enllà i últimament el que es dedica a la campanya és a difondre un nou model de mobilitat al Vallès que no passa a posar-se directament al quart cinturó, que també ho fa però si ho posa amb l'argument de dir és que això no serveix per res, el que nosaltres proposem sí que serveix per això que esteu dient vosaltres. O si sigui, estàs utilitzant els arguments de... que està fent servir la campanya a favor del Quart Cinturó per posar-los en contra, no? Vull dir, per, per, per proposar una nova forma de, de, de realment portar-ho a terme. I escolta, en, el, en, el, en, el, en, el, en aquest cas concret de, del Quart Cinturó també hi ha en el, en certs partits tradicionals que estan... De... Sí, hi ha Esquerra Republicana Iniciativa també, potser algun més, i estan en contra. Sí. I aquests també, pel fet d'estar en contra, també aporten la mateixa visió alternativa de dir bé, no, però tenim això. Se suposa... O és, què és el que pretenen ells a, a l'estar... No han estat mai del tot adalits a la campanya com a tal, em sembla diria, perquè eh, no conec concretament el tema, però no sé si és oposició directa al quart cinturó i prou, o sigui, únicament a la cultura del no, o també estan a favor de la nova mobilitat, una nova forma de, de, de mobilitat que s'està proposant des de la campanya. Jo sé que no han estat mai massa vinculats a la campanya com a tal, sí que ja s'hi han mostrat en contra, però no sé si estan del tot adherits a, a la campanya contra el quart cinturó. També tenen moltes contradiccions, eh? hi ha vegades que hi estan a favor, i ha vegades que estan en contra, alguns trams sí, alguns trams no. Vull dir, no és una oposició còmoda ni clara, ni és una postura molt clara de part d'aquests partits. Eh? Vull dir, no, no han sigut mai molt transparents ni molt directes. No, no, no. Sempre han jugat una miqueta aquestes dues vessants, han sigut una miqueta... Són partits polítics tradicionals, com ha dit la Sònia. Escolteu, passen dos minuts de dos quarts de set, si us sembla, entrem a la recta final, fins a les set en punt. Um, només, ja sé que no té a veure, però com ho he deixat penjat allò de l'Oriol Pujol, la, la, la seva intervenció, només us diré uh, una mena de titular de, en les seves paraules, i és que Convergència i Unió no entén que un nen pugui triar el castellà segons el que dicta la sentència vull dir, llançant pilotes fora han pilotes fora i, i, i en fi eh, diguem-ne que diguem-ne que no ens sorprenen en aquest sentit no es mullen, no? eh, comentari interessant que hem retuitejat al Twitter és Manu Simarro que diu soc fill d'Andalusa i de Manxec si parlo la llengua del país on vaig néixer és perquè a l'escola em van parlar i ensenyar el català Eh, em sembla que hem fet algun comentari en abans en relació a aquest tema. Eh, fem, una pausa, fem una pausa i jo llavors no. I trauré, els, la... trauré els tancs al carrer, no, no, trauré la bateria de preguntes en relació una mica a la participació ciutadana, els exemples de Nou Barris i a veure eh, amb, amb l'experiència assolida per en Marc. Eh, com, com ho veu ell i i en fi. Eh, fem una falca i tornem. O posem una canzoneta. diguem quina? Va, ja tornem, ja tornem ja a serios. Ja tornem a, a les Bé, doncs podem posar una cançó de que et ve pel Cap Marc. Que vep el Cap. <ríe> <ríe> sí, perquè estem fent el... alguna d'Randy, per exemple? Va una de Randy. Karl <ríe> Marx and History. Dóneu-me un moment. Un moment. Bé, estem repassant el nostre passat aquí. Bueno, fico la cunyada a que com ah. és prou llarga em donarà temps a, a, a trobar-la. Fins, Fins, Fins ara. Què passaria si un dia Jose Mourinho fos el teu entrenador?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 Doncs bé, continuem a Ràdio RSK, el 107.1 FM, això és La Fleca, ens podeu seguir doncs, per al dial de Ràdio RSK, el 107.1 FM, o també per 3 www.rsk.cat. Continuem amb Marc Serrà, que, que ens ha vingut a parlar del llibre que va editar conjuntament amb Alicent D'Alemany i Gemma Usabart. Ubesart. Ubesart. Ubesart. Construim, el llibre es diu Construïm Municipi des dels moviments socials, candidatures alternatives i populars i barri Sant Lluit. El pot si no recordo malament, és construïmmunicipi.blogspot.com És possible. És així. I eh, li preguntava ara al Marc sobre, sobre la possibilitat d'adquirir aquest llibre per a aquell a qui li interessi. Eh, L'editorial és Editorial Icària i i no sé pas si s'hauran de posar en contacte amb ells, veure la pàgina web d'Icària per poder ah, tenir amb, accés a través del blog nosaltres el, el podem fer arribar a la gent uh -huh. després l'Icària sé que l'ha distribuït per uns llocs a l'Abacus sense voler fer propaganda dels llocs no, està bé, la gent l'ha de poder trobar exacte, i després sé que la teniu popular la Sirja de Gràcia uh -huh. vam fer una presentació i també hi és, que també és una biblioteca on també hi ha una llibreria cooperativa uh -huh. i allà hi és Uh, no, a Sabadell a Can Capoblanca també el podeu trobar però que és a Sabadell a Castellà, al local de veus a tots els candidats alternatives del Vallès no hi hauria de ser uh -huh. no sé si s'ha distribuït gaire més per llibreries suposo que llibreries especialitzades a biblioteques a més d'universitat uh, s'hi pot trobar doncs està bé, bueno, d'entrada, si el poden demanar a través del blogspot, sí, el sí. construimmunicipi.blogspot.com, doncs mira, ja és una forma d'aconseguir el llibre. Ai, però, sincerament, com que no ens guanyem la vida, o sigui, no, no em veig un duro jo d'aquest llibre, uh -huh. i per no, no hem fet un seguiment gaire àmpli d'on s'està venent, si s'està venent molt o no. No, Déu-n'hi-do, ja va bé perquè en realitat el... El, la, idea, la idea és que el llibre a qui li pugui interessar que l'aconsegueixi sí, sí, és... perquè té, és, té molta teca té molta teca dins, molt detallat amb moltes experiències el que sí que han fet és a diferents xerrades presentacions sempre el portem i sempre es pot trobar quan sí, bé, a, a través del, del blog veureu totes les xerrades i presentacions que anem fent arreu del, del territori Sempre que hi hagi alguna xerrada d'aquestes, allà allà mateix pot, hi haurà que el local... Hi ha una distri. I, no, nosaltres mateixos amb una caixa de que trobem el vendrem al final de la xerrada. O sigui que... Molt bé. És tot molt casolà. Doncs, Marc, jo et volia comentar més que res per, per no deixar la, la banda local. Aquesta ràdio és del, està afincada al Turó de la Peira, eh, que és diguem-ne el distri més al nord de, de Nou Barris. M'estic llançant a la piscina i no... Jo crec no, que sí. és el districte més al sud de Nou Barris, de fet. D'acord. Tinc la brúixula... Turó de la Peira, Nou Barris Sud. D'acord. Doncs, sí, és cert, és veritat. Doncs és el barri que està més al sud del districte de Nou Barris i per no perdre una mica la perspectiva que tu comentaves de, de la l'abassant més local... Eh, jo et volia comentar... Bé, no sé el teu nivell de coneixement de Nou Barris, però suposo que és cap. Molt escàs. D'acord. Eh, doncs bé, el, jo tampoc soc un expert, però goso dir que el nivell de teixit associatiu de Nou Barris és força ample. Eh, tenim des d'una escola de circ fins a... Sí, això és curiós. No tots no tot els barris ho poden dir. No, està molt <laughs> fins a tres ràdios lliures, Ràdio Bronca és a Roquetes, Ràdio Línia 4 Prosperitat i Ràdio Rassac aquí al Turó de la Peira com deia, i les associacions de veïns són, diguem-ne, de l'antiga Guàrdia, allò combatives, etc. El, el tema és, hi ha una, una entitat de segon ordre eh, formada per entitats, que és la trobada alternativa de, de Nou Barris. Jo això, Sònia, ens ho hem d'apuntar, hem de portar algú de la trobada perquè ens expliqui i ara em torno a llançar la piscina hem portat Pep Ortiz, que crec que hi era no, el, no, el, el Pep Ortiz entro... no. precisament no, no. El, el, el tema l'estima, xof, Llàstima, xof. <ríe> però hi havia aigua la idea la... anava bé, anava bé, Sònia el tema, el tema és eh... trobo que és potser el més semblant a una candidatura alternativa Eh, actualment per què? Doncs eh, respon al model que tu deies de, de participació directa, assembleària etc. Sense I, fer el pas de totes maneres. Sí, clar per això dic que m'estic llançant a la piscina precisament per això que tu apuntes Sònia i és que no sé si tenen pensat fer el pas de constituir-se eh, com a partit polític i mirar de... No? Exacte. Perquè és una entre, hi ha una diferència entre què és una candidatura ciutadana o associació de lectors, Partit polític, no? No totes les candidatures s'articulen de la mateixa manera presentant-se com a partit polític No, és un tràmit legal eh? és, una és la forma jurídica o sigui, que hi ha Clar. dues formes l'única forma de presentar-te en les eleccions és, és, és hi ha dues formes de presentar-te és com a partit polític o com a associació d'electors de associació d'electors de però és una diferència burocràtica i, i, i jurídica lhora de, de, no defineix ni quina és la teva forma de funcionar, ni quina és la teva ideologia quins són els teus estatuts l'únic que sí que el partit polític eh, és, és per etna és, és continu, no, no, no caduca mai i l'associació de electors en canvi es constitueix eh, per les eleccions i requereix la recollida de firmes per validar la candidatura prèvia a, a, a presentar-te en definitiva l'únic que és una associació d'electors és una llista l'únic que presenta és una llista de, de persones que es presenten a les eleccions aquesta llista va be, no ve validada per un partit polític sinó que ve validada per una, un nombre determinat de firmes en funció del nombre d'habitants ah. de, de la població però és l'únic que hi ha de, de forma jurídica, és l'única diferència que hi ha a banda d'aquests requeriments que en un partit polític no hi són, per exemple només cal la firma del president, secretari, i tresorer i uns estatuts i els partit polític i, i endavant ens vam presentar les anteriors eleccions com a associats electors aquest any ho farem com a partit polític mm -hmm. perquè hem de acollir 500 firmes va ser una feina bastant complexa perquè s'han de fer davant notari o davant de secretari unes dates molt concretes i, i bé, ens, va, ens va servir molt per donar no a conèixer però va ser molt d'esforç i va, va haver-hi molt desgast i, i creiem que aquest any és molt millor la fórmula de partit polític perquè el nostre discurs és el mateix la nostra forma de funcionar també i els nostres esforços es podran dedicar a altres coses durant la campanya que no basa la recollida pròpiament de firmes que és una feina bastant complexa mm -hmm. Marc, jo et volia eh, quan t'explicava això de la sí, trobada era, era per, per, per ah, fer un zoom allò per apropar-me mm -hmm. eh, abans et comentava el nivell de, de locals o de centres, de caire municipal tipus Ateneus, Casals, centres cívics. A Nou Barris eh, tenim dos models suposats, eh, de fet estan molt a prop, L'Ateneu també bueno, eh, un dels models és el més extès, que és eh, el centre cívic de les bases, des del qual recordo que Ràdio Ressaca fa boicot, eh, és perquè bàsicament eh, és un, centre, un espai públic municipal, i està gestionat per una empresa privada, amb la qual cosa eh, el que acostuma a passar és que eh, el fan servir més gent de fora del barri, perquè els tallers són d'interès i a preu, diguem que, que públic, tot i que caldria veure-ho també. Aquest model s'està estrenent a castellar amb algunes coses també. I després està el centre cívic de Can Basté, que és eh, on estem a tocar Ràdio Ressaca, que a un model que jo crec que no és gaire encertat el nom, això ja he parlat amb la gent de dir, hòstia, hi ha d'altres noms, però, però que la idea jo trobo que està força bé i que lliga bastant amb, amb cert esperit que tu has estat explicant aquesta tarda aquí a la fleca, que és el tema de la gestió cívica. Eh, en el cas en particular de Can Basté hi ha una entitat de segon ordre que es diu Task, Turó Acció Sociocultural, que està formada per entitats, per associació de veïns, per el casinet, per Ràdio Ressaca pròpiament, i el, la gestió és eh, assembleària, es reuneixen un cop al mes, sí que hi ha uns tècnics, però no, no pertanyen ni, ni pròpiament a l'Ajuntament ni pròpiament a una empresa privada, són treballadors que també poden participar de fet a, a l'assemblea. Aquest model no és exclusiu d'aquí, abans t'anava a parlar de l'Ateneu de Nou Barris, és molt semblant també... Eh, jo tot això t'ho dic perquè en relació al que has estat explicant eh, jo una de les coses que primer de tot trobo que si mai tinguéssiu un, un espai, un centre cívic o un casal a, a castellà, estaria molt bé que l'altra veu estigués allà per, per no deixar-se ficar una empresa privada i defensar diguem-ne la, la gestió cívica. S'ha intentat, s'ha intentat. Hem I... tingut el debat i hem, hem, hem tingut la nostra lluita amb el tema. Sí, s'ha intentat sí, sí. l'imposar, vull, vull dir, el triar aquest model de gestió en contra de, de la prèvia. S'ha fet, de fet. S'ha fet. Perquè, bueno, a la Castellà tenim un espai municipal nou que va sorgir al d'unes obres a la plaça major uh -huh. i en aquell espai quedava un lloc indefinit, o sigui, un espai indefinit que no sabíem bé què ubicari i l'altre va defensar fer-hi un centre cívic amb el model de gestió més semblant al que tu estàs dient ara ah, està mateix, que no passa sí, és que no pas a qualsevol altre. He acabat que... sent un model privat, per una empresa gestionat per una empresa privada, <laughs> i, és, i és un centre, no se sap ben bé de què, que no és ni centre cívic, ni és uh, obert a la ciutadania, ni són dependències municipals, això ha sigut molt ambigüe. Entenc. Bé, de totes maneres, l'esperit lliga força amb el, amb, el, amb el que tu ens has comentat de, de les candidatures alternatives. I eh, el que volia acabar de lligar i ara no em sortirà, també t'ho dic, oh, ja. però ho volia acabar de lligar en el sentit de, de, ah, sí, la, el nivell de participació de les persones. Ja, ja veus? No. Abans he fet també una pregunta sí, sí, en relació però... a això. A mi m'interessa molt perquè, perquè, per exemple, les, les, les... i parlo segons el meu coneixement, eh? si hi ha algú, algun vaí que, que no està d'acord pot venir aquí a Ràdio Ressaca i fer-m'ho saber, perquè el telèfon està desconnectat. Però el, el tema seria que TASC eh, es reuneixen assemblees obertes, qualsevol veí pot venir per proposar un projecte, per, en fi, per, per fer ús de, de la gestió ciutadana del centre cívic, però trobo, trobo que no hi ha... No sé si... Suposo que és una relació de dos. Per una banda no deu haver gaire interès entre els ciutadans, diguem-ne així, i per l'altra deu haver una mica de... Prou feina tenim de gestionar com per ara a més buscar vies per, per arribar més gent i que això sigui veritablement... O que hi hagi necessitat de dir... Eh, això t'explico, el centre cívic de les bases està aquí al costat, el que pertany a una empresa sí. privada, llavors... Això és ciència-ficció, però, però el centre cívic de Can Basté, on estem, eh, és com és. Vull dir Si hi hagués una demanda d'entitats, de veïns eh, i de moviments eh, socials que Can Basté no pogués abastir, caldria fer un reclam amb força de, del centre cívic que està aquí al costat. Eh, això no passa, perquè potser té a veure amb això de... de, de prou feines tenim de gestionar com per a sobre buscar vies de, de participació. Sí. El, la, la pregunta final seria eh, quina manera trobes tu que hi ha per, per donar a conèixer, per incentivar la gent, per fer, per fer veure que, que serà molt fàcil que la demanda i l'oferta d'un centre cívic coincideixi si, si la demanda i l'oferta és el mateix. Vull dir, que podràs dir la teva i, i és eh, com ja ha dit abans és molt complexa, però a més és la pregunta que ens fem tots. Uh, si sí, sí, totalment d'acord. Uh, per experiència, la justa, però d'haver participat només en, no en l'altra veu, sinó en altres entitats del poble, sí que a vegades el que aconsegueix fer moure la gent és fer coses. Sí. directament. No buscar directament la participació, no demanar la implicació, demanar, no anar plorant a la gent vine sisplau, participa, sinó no, un motiva l'altre, si jo veig que tu fas una cosa i a mi m'agrada jo m'hi apuntaré i si veig que hi ha algú que està al davant i que tira i que fa i jo també puc participar vindré i participaré però al fons això és un problema tan personal i tant de motivació intern de motivació personal que és molt difícil de, de, de, de generar L'altra també és que en aquests moments estem vivint realment una crisi bastant greu de voluntariat i de participació, i és una realitat a totes les entitats, tant a nivell polític com a nivell de teatre, que també participen en una entitat de teatre, com a nivell de danses... O sigui, hi ha bastanta... La gent no... potser té massa oferta, potser té massa preocupacions al cap, però no dedica massa temps al voluntariat. I això és una realitat que és difícil d'assumir, i, però, i que és difícil d'enfrontar-t'hi tenia una amiga que deia una frase que deia que, i a més a més ara en moments de crisi ve molt a pèl però és que per poder pensar se' de tenir la panxa plena i es pot aplicar també el tema del voluntariat per poder dedicar-me a coses altruistes i el que a mi m'interessa abans de tenir la panxa plena això vol dir que de tenir les meves necessitats bàsiques cobertes si ja tinc prou feina a treballar a tenir estudis a dedicar-me a altres coses com dedicaré més hores a treballar amb altres entitats. Potser el que cal canviar i el que cal lluitar és per un altre model de societat, que això encara és més complex. No? Sortim, men... sortim d'un problema... Exacte, per acabar d'un altre molt més greu. Molt més gran, sí. Sí, sí, però clar, és molt difícil fer compatible una cosa amb l'altra en una societat en què es treballen 14 hores de les 24 que té el dia perquè la veritat jo surto a les 8 del matí de casa meva per anar a treballar, per fer una hora de viatge, per començar a les 9, treballo tot el matí, Dino a la feina, a la tarda també, i tinc una hora més de viatge per arribar a les 8, 9 de la vespre a la casa meva, d'on trec les hores jo per dedicar-me als nens, per dedicar-me al cinema, per dedicar-me als amics i per dedicar al voluntariat. Uf, ah, jo crec que és molt complicat. Uh, com incentiva com motivar de totes maneres eh, i no és, que, no és cap contradicció però, però jo he entès eh, que, que des de l'altra veu es, es, es procura no caure en la professionalització de la política per tant Totalment. és necessària la participació de gent que ho faci sense ànim de lucre sí, sí, i, i és de moment la tenim, tenim uh -huh. la sort de tenir-la que passa que hi ha certes tasques que, que, clar, queden bastant pendents o queden penjades, o que es fan més per força que per una altra cosa i l'altre també és eh, com, o sigui, no demanar clar, hi ha molts graus d'implicació i l'altre tema també és i això és, també és complicat, és, és aconseguir articular els diferents graus d'implicació que hi ha de, tota diferent, de les diferents persones que participen per tal que se sentin còmodes eh, a col·laborar amb l'altra veu amb l'altra veu, amb l'associació que sigui de manera que si jo disposo de dues hores a la setmana pugui participar i em senti igual d'integrat, igual de partícep i igual de vàlid que aquell que s'hi dedica 10-15 hores perquè al dia perquè doncs, no té feina o perquè, o no feina perquè coincideix, permet, que... o, perquè coincideix mm -hmm. o perquè el tema d'interès o el mateix que et deia que hi ha gent que ens ve només a parlar d'un tema concret mm -hmm. o sigui, aquesta gent també se l'ha de rebre també se l'ha de, de fer partícep i també se l'ha d'escoltar de clar, mm fer campanyes de sensibilització donar a conèixer el projecte més que això, més que demanar i plorar és fer coses fer coses. És fer coses. jo crec que l'objectiu és aquest en el moment que la gent vegi i que es fan coses que es poden aconseguir coses que, que la, la, la cosa dona un fruit que participar dona un fruit se t'enganxaran quatre eh? dels vint que vindran se t'enganxaran 4, dos, o, o, o sigui, una minoria però bé, bueno, ja en tindràs dos més i l'esforç que faràs per aconseguir aquests quatre potser és enorme comparat amb qualsevol altra feina que puguis fer el dia a dia. Clar. Però mica en mica jo crec que es pot anar teixint social, teixint xarxa i anar creant nous vincles. Nosaltres ara mateix estàvem discutint si ens presentàvem o no les properes municipals, les properes eleccions per està davallada de participació, per una mica de desmotivació, per generar debat... I hem aconseguit reactivar molta gent que estava una mica despenjada i també hem aconseguit que s'enganxi gent nova. Generant el debat, dient, ojo, que nosaltres potser no ens presentem si no es presenta gent nova. I clar, com que la gent ha vist que fèiem, ha cregut necessari aplicar-se perquè això continuï. També és una forma, de dir com que nosaltres hem fet i s'ha fet un treball molt vàlid, si no som més... Uh, si no veniu i participeu això s'envenorris i gent que li importa aquest treball gent que ha vist que s'ha fet feina que de, que, i que s'ha de, de seguir fent ha vingut i ha dit doncs, jo dedicaré unes hores del meu temps que no es dedicava abans que no creia necessari dedicar-hi a participar amb vosaltres perquè això ha de continuar perquè crec en no el projecte. perquè abans us donava el suport quan us veia pel carrer o venia tant tant i ara m'implico una mica més hi ha una mica de relleu hi ha una mica de novetat però És complicat, és això pot ser moments més... potser que s'aconsegueix més la participació per temes concrets, per temes puntuals, per, per temes més d'actualitat, que no pas una, un, una, una, implicació. Al dia, una implicació real del dia a dia, un compromís dur. Uh, costa, costa d'aconseguir i no sé com s'ha d'aconseguir, eh? és la pregunta dels teori, és la pregunta que es fa a tothom i és, és un problema que, que hi és a tot arreu, eh? només la política, mm. ja et dic, amb entitats que també conec del poble és un gran tema ara mateix, dir, potser és la, la base de tot el tema i que es, de tant en tant es tracta eh? és moments de crisi de Hòstia, és que som quatre i som els de sempre i com podem fer i dones voltes i no acabes a mai l'entrellat no hem sortit el dia que algú descobreixi com s'ha de fer tots ens llançarem al coll d'aquell i li copiarem l'idea i... però de moment no ho hem trobat entre tots jo, pensant. -hi. jo per l'experiència que tinc que tampoc és gaire el tema de més que més que plorar o, o pregar perquè vingui més Exacte. gent el fet de, de donar-se a conèixer fent coses eh, on la gent es pugui implicar que pugui gaudir-ne també és el que tu dius que potser venen 20 persones i es queden 3 mm -hmm. però són 3 més que abans Exacte. i per tant d'altra banda potser també hi ha la inquietudaquesta amb els mitjans de comunicació o lliures també passa el mateix. No? de Dies 3, és que arribem només a, a nou barris, per exemple, per la freqüència modulada. en canvi clar, i ha d'altres que la majoria de ràdios clar omplen tota la ciutat de Barcelona. Però clar és que de quin tipus de ràdios estem parlant, quin, quin model hi ha el darrere? En, jo almenys l'experiència que tinc en un moviment assembleari que és Ràdio Rassaca costa molt fer coses bé, si, sobretot si és eh, un moviment viu, si es genera debat eh, és complicat i, i, i l'autogestió en aquest sentit tampoc facilita gaire les coses és, no, no se'ls hi pot exigir eh, a una candidatura alternativa que, que proposa certes coses i que es regula assembleàriament que, que creixi exponencialment com pot créixer un partit polític uh, més jeràrquic més, en fi sí, una mica amb el que estàs dient tu una mica, ser realista amb les, amb les teves aspiracions amb la realitat que tens si mm -hmm. són quatre tirant endavant un projecte doncs, on es puguin arribar aquests quatre uh, és més que suficient Clar. i és més vàlid que no pas intentar aspirar molt que al final no acabes aconseguint res i acaba cremant molt més a la gent jo crec que ser realista amb les expectatives i amb les ambicions és, és també una bona clau per poder aconseguir coses, i per tant aconseguir coses també generaràs més il·lusió, més ganes de treballar i enganxar més gent, i a mesura que es vagi apuntant més gent, anar augmentant l'ambició anar augmentant les expectatives, anar uh -huh. augmentant la, la, la, les possibilitats. I Marc, uh, la pregunta, la pregunta de, del millor de dòlars uh, com s'aborda Barcelona amb una candidatura alternativa? Hi ha possibilitats de que Barcelona, perquè Barcelona és com el gran, el gran coto de caza. Com sabor sí. de Barcelona? Doncs sincerament, i, i això, aquesta pregunta me l'han fet també una xerrada justament a la Sílice, uh, jo no abordaria Barcelona amb una candidatura alternativa, des, des del meu punt de vista. Eh? És una opinió totalment personal, però el gran problema de Barcelona és que és la candidatura la, la jurisdicció única que tu presents una candidatura per l'alcaldia de Barcelona amb un milió de votants o un milió i mig no sé quan són ara mateix els habitants de Barcelona i per tant arribar a tota la població és impossible per tant dic que és un munt d'esforços a una cosa que té molt poques possibilitats d'obtenir representació jo el mateix reflex que vaig fer des del moviment de base o sigui, si ara mateix està treballant a nivell de barris, jo seguiria treballant a nivell de barris, a nivell, al nivell més proper que es pugui i des de les associacions i nivells que es puguin presentar una candidatura ara mateix i dedicar esforços a una cosa bastant utòpica. S'està parlant de... de que les, les Cubs, Cubs es... volen... Hi ha, parlant, hi, ha debat, sí. hi ha un debat dintre les Cubs de presentar dintre del, de Barcelona de les properes municipals que la CUP és una marca que potser té prou nom com per obtenir mínims resultats més o menys de 100, però l'altre no funciona. funcionament en... no crec per entrar, no crec, desconec la realitat eh? però no ho crec. però l'altre també és en el moment en què entres és el que deia de la Sabadell. La Sabadell ja van desbordats, tenen dos regidors, si és una població de 200.000 habitants, multipliqueu per 10 en una ciutat com Barcelona. Si no tens una bona infraestructura al darrere, una bona base, una, una gent molt motivada al darrere, és inabordable, els fets et desbordaran. Clar, I acabaràs Barcelona... ofegat per la pròpia institució. I, I per tant, tot el treball que... que estaves fent de base el dedicaràs esforços que no són molt inútils. I l'altra la història és que a Barcelona ens podríem trobar casos en certs barris on hi ha un, um, candidatures, hem parlat d'això de la trobada alternativa de nou barris, altres barris en els quals podrien ser potencials en, els, en condicionar i en participar de la vida de la vida institucional d'un barri, però el cas és que quan es vota a Barcelona es vota el consistori i ah, el consistori envia la gent als barris. El s'hauria de lluitar a Barcelona i això hi ha algun... l'article de l'Ivan Muiró al llibre en parla una mica, que s'hauria de lluitar a Barcelona és, és perquè des de les entitats i associacions de veïns i les i organitzacions que siguin és justament buscar aquesta jurisdicció partir la vull dir, que sigui directa a barris, que no es decideixi una alcaldia sinó que es decideixi el barri, el teu, el teu representant i sí el que vagi a l'Ajuntament. Això seria un primer pas que semblaria més... Exacte, tant, més factible, però, però crec que no hi ha voluntat sistema. política a modificar-ho. No, mm, a banda d'això, el, el tema seria un exercici més directe, clar. Eh, però més directe en el sentit de que seria més proper seria més proper, ja no parlaríem d'un milió d'habitants, sinó dels districtes, que bé, en fi... I seria una realitat, o sí, seria també poder fer una realitat més semblant a la que s'està fent els candidats alternatives perquè a Nou Barris potser pot sorgir una candidatura alternativa de Nou Barris. No cal que representi tot Barcelona tot, perquè la realitat clar. de Barcelona és tan complexa Est, que és molt diferent Nou Barris que el barri del costat, desconeixen la completament, però no m'imagino que els problemes de Nou Barris si els marxin de Pedralbes. Sí, no, no, efectivament. Vist efectivament. així? Clar, tant, de, és... de totes maneres la pregunta, si us sembla per anar acabant, no la darrera pregunta, eh? vull dir, si hi ha més preguntes Sònia, però triem les darreres el tema seria eh, tu abans comentaves que hi ha molta informació que fins que no estàs dins del consistori dins del joc, no arriba eh, clar, això jo, una pregunta bastant naïf seria dir-te però escolta, cal que cal de participar-hi en el joc polític? No pot haver-hi una xarxa associativa que sigui prou forta com per poder eh, viure d'esquenes a, a la política? Eh, M'imagino que, que, en realitat, si no t'arriba tota la informació, tu pots viure d'esquenes, però el que estiguin fent o la informació que arribi mai ho sabràs si no, si no hi estàs a dins i ningú te la fa arribar. No només això, sinó que ells seguiran decidint i seguiran prenent decisions que a tu t'afectaran visquis d'esquenes o visquis de cara. <ríe> Vull dir, per tant, arribarà un dia en què tu trobaràs que de cop i volta entraran a casa teva i et tancaran internet perquè t'estaràs baixant pel·lis i per tu, exemple? per posar un cas... o et diran has de parlar català o castellà a les escoles i tu, com que has viscut d'esquena totalment a la institució, doncs no t'has n'has adonat. Incidir-hi de forma... O sigui, que això no vol dir s'hagi d'estar dintre les institucions jo crec que des de fora es pot fer moltíssima feina i que s'està fent moltíssima feina no és imprescindible estar dintre la institució per poder incidir i per poder fer polítiques i per poder lluitar contra tot això, no és imprescindible tot al contrari jo he insistit que el començament el que es buscava era una eina més per a poder incidir, però no era la eina definitiva ni era l'objectiu d'estar allà dintre per poder incidir és una eina més com qui, té, com qui té una ràdio lliure, com qui dona un pamflat o com que fa una manifestació. És una eina que serveix per molt, però que és una eina més. No és imprescindible. Molt bé, molt bé. Sònia, fes aquest glupet. Molt ah, bé. Molt bé. Eh, Marc, vols dir res, allò, ara ja, sense que nosaltres t'interroguem, et sotmetem a un tercer grau, que avui, no. deu Unidó. Eh... Déu-n'hi-do, no, eh? Molta informació a processar amb aquesta, amb aquesta conversa amb Marc. Molt, molt, molta, molt interessant. Molta. I el llibre, malgrat que diguem-ne que el pa del Marc no, no, no, li, no, ve, no, no li ve no, d'aquí, no, no, no dependrà d'això, però però té molt bona pinta, o sigui, si podeu fer-vos amb un exemplar o fins i tot, robar-lo. No, no. Sí, no, no, no robeu, ah. robeu Sí, sí, endavant. Si teniu l'oportunitat... De, depenent on aneu. A la biblioteca... De... Sincerament, els llastres ah. de l'editorial estan coberts, jo no hi guanyaré diners i la cultura és lliure, tu. Vull dir, si el podeu robar, endavant. D'acord, d'acord. Eh? No hem baixat al web perquè no tenim la versió en PDF, però si no el penjaríem. D'acord, no... doncs mira, una cosa que, que podríem fer, Sònia, és... Oh! Ens ho, ens ho... ens comprometem? Ens comprometem, Sònia? No, no, no, no. no. Podríem escanejar-lo, sencer. Endavant. I penjar-lo al bloc de la fleca. Com ho veus? Són 200 pàgines, eh? Tot teniu feina, eh? Estic flipant. <ríe> Estic flipant. No, però ja vull saber si et compromets o... No No em puc comprometre, això. <ríe> no em puc comprometre el que sí que ens podem comprometre des de la fleca és a, a repassar coses a repassar coses i, i una vegada llegit, perquè hem de dir que aquest llibre no, no l'hem llegit ens no, l'han vingut, vingut a presentar i les preguntes les hem tret una mica així, fullejant i, i tal és, és parlar-ne una vegada sigui sí, llegit un dia d'acord dia... D'acord. Et compromets a fer-nos una breu ressenya, Sònia? Sí. Ah, això sí, sí que et compromets, d'acord, vinga. Vinga. vinga. però no em comprometo a cap data. D'acord, espero que la fleca resti oberta quan, quan arribi el moment. En tot cas, construïm municipi des dels moviments socials, candidatures alternatives i populars i barris en lluita. Eh, el blogspot és construïm... Nosaltres? Nosaltres construïm... O sigui, a veure, això és, és tot... <ríe> és complicat. <ríe> és construïm municipi.blogspot.com De totes maneres, estimats oients, Ràdio Lliure i Oients, els que ens seguiu o entreu en el nostre, en el nostre Twitter trobaran l'enllaç. Està penjat més d'una vegada. Perfecte. No és difícil i, i esteu convidats a, a, a donar-li una ullada doncs molt bé Sònia eh, tanquem la fleca per avui tanquem el forn però li donem la, la possibilitat a en Marc d'acabar de, de, de, de fer algun comentari algun, alguna observació que no, alguna cosa que ens hagin passat per acabar de, de despedir-me ja, jo crec que ho he dit tot uh, moltes gràcies per haver-me convidat animar-vos a continuar el programa que està molt bé has seguit-ho millorant la, a les ràdios lliures a continuar vives, que fan una feina molt bona a tots els barris i ciutats i que seguim la lluita que fa molta falta Vull dir, res més quedem així doncs gràcies Marc gràcies Sònia, gràcies Joan Pera per no donar-me les Pere. gràcies a, a mi mateix gràcies a tots i a totes per, per estar escoltant Eh, això és Ràdio Resaca al 107.1 FM a les zones arcianes de nou barris. I bé. Aquí acaba tot. Tornarem fins una altra Tornem FM i 3ww.rseck.cat. Una ràdio lliure de nou barris. Una ràdio ssemària. Popular autogestionada. Radio RSK al 107.1 FM i a 3w.rsk.cat